nagyvárosi dilemmák. Műhelyi beszélgetések a városról, a városi létről. Önöket! Kolundzia Gábor, és Géza, és várjuk a vendégünket! Kecskeméti Norbert László, fiatal Műemlékvédők Egyesülete, és néhány perc, honnan majd ő is itt lesz. És hát ez, Gábor, a te kedvenc témád, én úgy látom, értékvédelem, Műemlékvédelem, Budapestnek ez egyik neuralgikus kérdése. Elmesélek egy történetet, amíg meg nem jönnek. Egyébként önhívájukon kívül valami forgalmi probléma adódott, tehát előbb-utóbb elő előbb, utább előbb fognak kerülni. Ugye, hát nekem rokonaim vannak Szerbiában, Belgrádban, és mikor találkoztam unokölcsémmel, akivel egyet angolul beszélgettünk, mert szerbül sem tudok, a lényeg az, hogy Elmondta, hát, hogy Budapesten, nem tudom, egy előtte nem sokat járt, tehát neki ez egy megismerés volt, hogy akkor látta ezt a várost, és azt mondta, hogy a központi részei a Budapestnek azok szépek, de körülötte ami van, az olyan, mint bármelyik szocialista város. Uh -huh. Pont. És mindenki, vagy ki mondja ezt, vagy ha nem is mondja ki, ezeket keresi föl, ezeket tartja értékesnek, ezeket fényképezi, ezt mutogatja, mi is ezt mondogatjuk a külföldieknek, erre vagyunk büszkék, ha hát csak ha más nem nézzünk. A főpolgármesteri plakáton, a is Istvának a plakátján egy csupa száz évvel ezelőtti uh -huh. dolgok voltak a háttérben, de még kerületi polgármesteri plakátokon is például Rogán Antalén is csupa száz évvel ezelőtti bazilikon meg ilyenek, a ferenc József híd szóval lehetne sorolni ezeket. Úgy <gül> <Hogy> folytassuk <gül> híres politikusok sorát Adolf Hitler szeretnél megemlíteni, éppen nemrég olvastam hát, tőle. Inkább ez Nem, ez kivételesen, ahogy autópályákat is épített, volt egy megjegyzése Budapestre, mi szerint milyen kár, hogy Attila ivadékai kezén van a Duna gyöngyszeme, a legszebb városa Budapest, és ezért az ő kedvenc városát Linzet, ami hát azért nem Budapesten, meg a Dunai sokkal kisebb, Budapest mintájára át akarta építetni, és ő maga készített terveket hidakkal, izélvel együtt, hogy azt a, azt a sajátos panorámát, és azt, hogy egy folyó úgy szedik a várost, hogy, hogy a közepén van, hisz a, a legtöbb Dunap város, az vagy az egyik, vagy a másik Így partján van. van, és Budapest meg mind a két oldalra Igen. gyakorlatilag egyaránt kiépült még hozzá tudatosan. Hát ezt ő nagyon irigyelte ez az igazság. Tehát hát lehet is irigyelni. Hát ez kb. olyan szöveg, amikor valaki hallotta ilyet, hogy Olaszországban volt, és gyönyörű szép az Olaszország. Nagyon szép, csak ne a digók laknák. Szóval körülbelül ez ilyen, ilyen szöveg, szóval ezt a ö, szépséges várost a Attila Hun évadékai építették föl. Ö, méghozzá nagyon és valóban tudatosan ö, heroikus munkát végezve. Ö, hát mondjuk ki valójában, amit nem nagyon szoktak, hogy miért építettek egy ekkora város, miért összpontocsatottak ilyen hatalmas erőforrásokat a főváros képítésére, mert az volt a, a jövőkép, hogy a udalkodva a székhelyét, és ez a Birodalom központját áthelyezek Budapestre. És hogyha Kelopátra óra egy centivel hosszabb és a történelmünk másképpen alakul, lehet is mondani a esélyünkre. Nem vagyunk a katil, esélyünk évadékai, nem? Hát most szándékosan karikírozok, mindenha Igen. ők ilyeneket mondanak, mi is Igen. mondhatunk. Egyébként a Hungária elnevel minden innen számolja, csak mm -hmm. úgy jelzem. De ezt, ezt azért elég, elég pejoratível Persze. említették meg, tehát mondjuk mi mondjuk magyarok el, de ő szerintük ez egy nagyon ízé, alacsony származást jelent egyébként. Na, visszatérve magára, a témánkra, tehát ezek a fiatalok, akik egyébként abba a főskolára arra a főskolára, én is jártam, Ibn Nikos főskolára, majd ők el fogják mondani, egy olyan előterjesztést adtak be a Kultás Védelmi Hivatalba, amibe Budapest teljes belső területének területi védelmét javasolják. Mert jelenleg ugye az van, hogy egyenként védegettünk egyes épületeket. Ez egy ilyen mazsolázgatást tulajdonképpen, amivel tulajdonképpen nem lehet megvédeni a várost. Igyekszik, igyekszik a hivatal, most is éppen egy jelentős rendelet van előterjesztés alatt. Láttam már tervezetet, amely rengeteg műemléket, rengeteg épületek, műemléket nyilvánítanak, és hogyha a gondveselés úgy, akkor a is, mert benne van a tervezetben a rapatok védeleti nyilvánítása is, de ezzel az egyedi nyilván... védeleti nyilvánításokkal nem lehet megvédeni a várost. Az az épület speciál meg lesz védve úgy, ahogy de a mellette lévő már nem. Uh -huh. Tehát ö, ö, ők azt terjesztették elő nagyon helyesen, hogy területi van szükség, mert Budapest legnagyobb értéke az eklektikus városmag egyedül a világon, nyugodtan lehet most már mondani, és ezt ö, kollektíve kell megvédeni. Ez egy jó kérdés, hogy vajon van-e olyan eszköz a mai építészek kezébe, hogy ma is létre tudjanak hozni ilyen városmagokat. Nyilván most nem remélhetőleg nem a belváros helyet, hanem, hanem újabb területeken, hiszen a város igényli az, hogy legyenek alközpontjai. Hát a Barkóbában négy kategória van, igen, nem is, és végig van a nem jellemző kategória, mint tudjuk. Hát Na, itt a kérdés, hogy például külföldön van-e ilyen példa, hogy, e, hogy, hogy az, sikerült hogy létrehozni. Érdemben egy... tudnak egy... valamit tenni, az a nem jellemző kategóriában tartozik. Tudok ilyen példát mondani, Pécs esete, vagy itt van a a gödölő esete, ahol kiváló főépítész munka révén egy addig nem is igazán létező városközpontot sikerült létrehozni, egy, egy kellemes, vonzó, ilyen e, sétáló utca ah, alkult ki, ahol új épületek vannak, de ezek olyanok, amelyek egy, egy vonzó környezetet tudtak létrehozni, tehát ahol jó, jó sétálni, jó leülni, ami manapság egy ritka eset, hogy ilyet csinálnak de általában nem így van, hát, és Neller István, aki sokáig volt Budapest felépítésre, panaszolta egy alkalommal, hogy ma nem lehet létrehozni egy köröndöt. Ami ugye Andrássy úton húztak egy, fogtak egy körzöt, húztak egy nagy kört, és azt mondták, hogy ez a körönd, és a körülötte lévő telkeket szabályozták ki. A körcikkején megfelelő, így is épültek meg a házak. Kodályzóltán ott lakott, és nevezték róla. Ugyanezt csinálták a Nemzeti Színház, Új Nemzeti Színháznál. Lehet is látni korabeli régi felvétel 1999-ben még, amikor nem épült meg még semmi, már ki volt szabályozva, és egy gyönyörű kör alakú tér ott van. Ki volt szabályozva? Ehhez képes jött aztán az építész, a művész, aki fütyült arra, hogy mi a szabályozási vonal, ő az épültét oda tette, ő akart. És nem lehet látni, hogy az tulajdonképpen köralakú térnek kéne lennie. Ott van a Nemzeti Színház, ott van ez a melyik kulturális színház. Az új Nemzeti Színház, el? igen, és mellette ez az a, az nagy egy köralakú van, a köralakú térnek tett kiszabályozva, kérem szépen. Jelentem, hogy. Mert most jelenleg, ugye. Semmi nem látszik belőle. Semmi. Mert egy... jött, a, jött Ammarf... az építőművész, igen. és fütyült az egészre, beruházóval együtt. Uh -huh. És megépült úgy, mert a kerületi önkormányzat építési irodájának az előadója kiadja az építés engedélyt. Ezen a szinten. Azt csak úgy oda került a partra valahogy. Igen. Pontosan. Szóval nem... Tehát erre mondom azt, hogy nem jellemző a kategóriában tartozik előfordul, de ritka a kivételek közé, ahol tényleg, hogy megemlítést érdemel, hogyha valaki egy ilyet Amit én nem értek, hogy most, ha van egy városnak főépítése és vannak ilyen tervek, akkor mi az, aminek alapján el lehet térni lehet érni? Igen. Hát maha egyszerű. Hát jön egy befektető, és neki megvesz egy területet, és akkor hogy, -hogy nem módosítják a rendelési tervet. Az ilyen egyszerű. Hát, Semmi ízé nincs ebbe. Ez egy technika. Egy kis mm -hmm. idő meg pénzkérdése. Hát ez így megy. És hát ez sajnos elég szomorú ránk nézve, akik ezt a szakmát műveljük, de ez kell elátnunk, hogy, hogy ez tisztelt a kivételnek, így megy. Fővárosban is így megy. Ővegyetársolásnak nevezik egyébként hivatalosan. De ebből ugye az a, az a negatív dolog jön ki, hogy gyakorlatilag, ha ez így megy, akkor valóban mindenki egy elkülönült világ, tehát nem. Persze. Egymással szomszédos telkek, azok csak önmagukban állnak meg, azok a házak. Együtt senki nem Én. nézi azt, hogy Abszulti. ez vajon mit fog. Individualizmus van. Ö... Amire egy példát tudok mondani, van egy halfajta, ne kérdezzék tőlem, hogy melyik az, amelyik mindig rajban, a szardinia is mindig rajban úszik együtt. Mint hogyha a levegőbe repülnének, annyira egybe vannak. vannak. Is mindig tenni. együtt működnek, együtt mm. fordulnak, együtt emelkednek, szóval teljesen együtt csinálnak mindent. Kíváncsiak voltak, hogy ezt hogy csinálják, és akkor valamelyik kísérletnél brutális módon a azt a képletét, amelyik együttműködés együttműködésért felel, megpiszkálták, és az a halettől kezdve kezdett buszkálni a saját feje után. És mi történt? A többiek mentek utána. Na most a kísérlet nem ment tovább. Mi van akkor, hogyha mindenik nem megvan piszkálva, vagy a nagy részének, uh -huh. akkor össze, -össze cikázni. Uh -huh. Ugye? Hát körülbelül ez történik, a vá városi szinten individualizmusban, hogy mindenki lerakja a maga valamiért, a kis csomagját, és a másik is lerakja az övét, és akkor ebben mindenre csak város nem lesz. Az igazság, hogy én mondod ezeket a alakat, hát én sokszor gondolkoztam azon, hogy a, a közéleti folyamatokat nem kellene inkább ilyen pszichológiai alapon vizsgálni. De Tehát jó nem, e, hát nem, most Például arra gondolok, tehát végülis létezik egy ilyen ák, hogy szociálpszológia, aminek, aminek a jelenségei léptennyomon kimutathatók. Tehát ö, ahol, ahol az emberek ö, elkezdenek valamit, ott, ott mindig vannak akik követők, mindig van, ami valaki át tudja fordítani a dolgokat, stb. De nem egy, legtöbbször nem egy, egy magasabb, hogy mondjam, ideál szerint történnek, tehát mondjuk nem egy el képzelés terv szerint, amit mondjuk valamikor jóvá hagytak, hanem mutat enged ezeknek a, a, a hogy mondjam, milyen fél legális folyamatoknak. Hát végül legalizáltak, tehát a, a végén nem lehet megtámadni jogilag, de mindenki érzi, hogy ez így nincsen rendjén. De hogyha az ember érteni a a működését, a, a, a, a, hogy mondjam, a társadalomnak, hogy, hogy egy beavatkozó, Mint ez a hal Ugye, hogyha meg vannak zavarva fejek, ami például is nagyon bonyolult, de már egy egyetemi oktatás során megzavarnak fejeket. ugye? Persze. Tehát magyarul olyan fajta elképzelésekkel ja. ő, jönnek ki a, a, az ifjú mérnökök, ami az ő világlátásuk az egyszer nem kompatibilis azzal, ami amit mondjuk... A többiek gondolnak. A, amit mondjuk a város hagyományos Igen. mondjuk építői, vagy városfejlesztők jónak gondolnák. Tehát elve ez egy, ez egy diszonancia. Igen. <köhö> Na mindegy, hát Igen. ez egy kitérő, de lehet, hogyha ezt jobban értenék az emberek, mint egy hétköznapi tudomány, akkor könnyebb volna átmondani, azt, hogy nem, nem, ez nem lesz jó. Tőle. A bölcsek azt látják, és mondják, hogy ez így nem kéne, de hát kihallgat rájuk. Igen, igen. Hát a hát történet volt az eszembe, amikor a, a Ankerháznak a tervezője, hát ugye egy egy, egy Akkorban korban bombasztikusnak ez mondható... Ez a nagy sárga épülete, igen, a, igen, a épület ott az a, deaktérnél, a deaktérnél, deaktérnél. E, Hát tényleg egy bombasztikus, bárna akkoriban az lehetett, és akkor hát büszke volt nagyon a művére, és amikor készen volt, akkor kivitte a nagyságos asszonyt két lóerős elművel e, oda, hogy nézze meg a, a művet, és akkor a nagyságos asszony elsápolt, és azt mondta, hogy maga ez hogy képzelte. Hát jelentem, hogy ez a bombasztikus épület már azóta odáig fajult a helyzet, hogy műemléke nyilvánítottak. tudtak, mert ezt is már védenék el a még sokkal bombasztikusabb épületektől. Mm. Szóval így, így mennek a folyamatok, így hanyatulnak mm -hmm. a, a Most ez egy nagyon érdekes dolog, amire, ami, amit, amit felhoztál, mert valóban vannak olyan épületek, amik, hogy mondjam, tehát, el tudom képzelni azt, hogy mondjuk egy Mozartnak, vagy baknak is vannak olyan zengéi vagy olyan művei, mert azt mondjuk, hogy hát, szóval nem az igazi, de ezt azért annyira szélesen nem játszok. De egy épület az ott van, mondjuk egy kottát el lehet tenni, Tudod? És valóban mindig megérdemlik a védelmet ezek az, nem lehet az, hogy tényleg valami botrányos, és hiába régi, és hiába... Hát nem mindig érdemlik meg a védelmet, egyébként is elképesztően most már 70-es évekbeli épületeket is kezdenek levédegetni, Ö, ami önmagában az én szemembe különösebb értéket nem kifisett, de itt van a Budapest sportcsolóknak esete, amelyik ugye leégett. Hogy aztán hogy éget le, ez majd valamikor egyszer meg tudjuk, hogy ha eljön az igazság órája, de lényeg az, hogy leéget. És Hát számomra evidens volt, hogy helyreállítják. És nem váltották helyre, hanem helyébe ezt az arénát építették. Most nekem nem volt kedvencem az a Budapest sportcsarnok, nem tartottam szépen, nem tartottam jónak. Belülről különösen nem tetszett, ilyen ipari valaminek éreztem belülről. Ö, de ami a helyébe épült, siker omulni. Ez legalább egy kereképület volt, és tengejébe volt a Szoborpartnak. Most már szoborparkba is hozzányúltak, ez meg aztán egy ilyen alapos kavics, egy óriás mm. ufó, vagy hát, tudom, de Ezek azok mondjak. a dolgok, amire, amire egy építész észreveszi, hogy szoborpark, meg ezért, hogy összhangban van, de nagyon kevés ember gondolkodik így. Hát pedig ezt kellene tanítani egyébként művészétől, tanított az, az a rész, ha mondjuk csak azt nézzük, az, az, az egy olyan össze-vissza rész. Hát Tehát most már aztán teljesen. Nagyon nehéz, az, hogy épült az a szálloda. Főleg, hogy odaépítették a szállodát is, meg ezeket a vastraverzeket, aminek a funkció senki nem tudja. A, a, a aréna mellé. Ilyen, ilyen vas állványzatok, vagy mi a túrók vannak ott, hogy mi a funkció, senki nem tudja, de ott vannak. Úgyhogy na, itt vannak a... Jó, akkor mi egy picit kérünk egy kis zenét, és addig bejönnek a vendégeink, jó? Folytatjuk a nagyvárosi dilemmát. Kolondzi Gábor. És Bányai Géza, Kecskeméti Norbert és Bökönyi Levente megérkezett a Fiatal Műemlékvédők Egyesülete részéről, és mindjárt letettek a, az asztalunkra egy védési javaslat, Budapest belváros műemlék jellegű jelentőségű területének védési javaslata. Ugye ezt úgy félig felvezettük, de hát... Ezt sok mindenkitől várnánk, de ti láthatóan nagyon fiatalak hagytok. Mikor én találkoztam ezzel interneten, ugye terjed végül is a híre, mert olyan nagyon megörültem neki, még ismeretten is gratuláltam hozzá, amit most ismerten is megteszek. És érdekelne, hogy ez az Egyesület, mikor jött létre, hogy jött létre? Mit csináltak egyébként két ilyen és között? Tehát ezt, ezeket szeretném, ha megosztanák a hallgatókkal. Igen, akkor elsősorban szeretnék néhány szót szólni az Egyesület megalapításáról, amely tulajdonképpen az én személyemhez fűződik. Te vagyok Kecskényti Norbert. Igen, én vagyok Kecskényti Norbert. <hül> tehát tulajdonképpen bennem az érdeklődés az zabasról indult, a, a mai napig 30 klasszicista kisnemesi kúrja lehető fel. Én gyermekkoromtól kezdve ezekben az épületekben történik, amelyekben szerettem, és innen indult a tulajdonképpen a iránti szeretet, amely későbbiekben a középiskolában és az egyetemen továbbiakban olyan baráti körrel bőgült a akiknek a szemlélete hasonló, illetve megegyező az enyémmel, és tulajdonképpen 2004 8. novemberében ez a, ö, vezetett a, a Fiatal Műemlékvédők Egyesületének a megalapításához. Aha. Még annyit kell tudni, hogy az első munkánk, az a városhoz kötődött, konkrétan a Mosonyi utca, Kerepesi út, Kerepesi út és a Feseti György, György utcában adtunk le ö, védési javaslatokat, ö, javaslatokat a Kultúra- és Hivatal számára, Hát azóta is várjuk az eredményt, bár tudjuk, hogy a hivatal is néha nehézkesen működik. Leginkább ha elmúlt időszak az olyan volt, hogy nem igazán valósultak, meg ez Ezek eltépált vannál van nálamon? Igen, így van. Tehát uh -huh. a a Igen. egyik oldaláról van szó. Uh -huh. Igen. Hát ott konkrétan 11 dépületre tettünk el javaslatot. Ezek között van a máf, vannak eklektikus épletek és további kérdészetesszívos ház is, ami uh -huh. szerintünk az Egyesület álláspontja szerint kiemelt építészeti értéket képviselnek a, abban a szegletben uh -huh. e És e honnan ez, tehát e -hányan, e hány tagjai ennek az Egyesületnek, vagy, hogy e -hány, a -hány állt össze? Hát e tulajdonképpen tör. összességében 20-25 fő van. Uh -huh. szervezetben, ez persze folyamatosan bővül ugye, hogy... Mind uh -huh. építészek, mint én, építész Nagy építész, de van, van jogász hallgató is, tehát egyre jobban ez kezd tágulni, és, uh -huh. és uh, mások felé is megint az érdeklődés. Uh, hát a nagy része az viszont igen építész hallgató, amely jó is már végre sikerül abban a... Uh, tehát szakmában jobban felhívni a figyelmet. Hallgatótársaknál, hogy milyen jelentős mondjuk, milyen foglalkozni. Hiszen az országban jelentő számú ilyen épületállományra találkozhatnak majd a szakmájuk során. És fontosnak tartjuk, hogy olyan szemlélet legyen mindenki előtt, és is legalább a többség előtt, amely a értékek mentén való tartja szem előtt, és nem az értékpusztítást. És mi volt a tapasztalat, hogy tanulmányaitok során mennyire ö, kaptatok ebbe az irányba tá bátorítást, vagy mennyire a saját meggyődésetekből alakult ez? Milyen szemléletet kap, ad, ad, adtak át, és hogy alakult ki ez a szemlélet? Igen, hát a szemlélet az ugye elsősorban az, az tőlünk is, de persze az egyetemen is megtalálható, de ugye különböző tárgyak vannak, és különböző tehát síkon mozognak, tehát mondjuk egy tervezés mondjuk nem feltétlenül fogadott esetben mondjuk mi emlékekkel foglalkozni. Bár mondjuk előfordult olyan tervezési feladat is, hogy mondjuk olyan mi környezetbe környezetbe kellett. Tehát az is jelen van. És vannak kimondott olyan tantágyak, hogy az építészet-történet tantágy az egyetemen, amit ö, elég magas színvonalon tanítanak. Tehát azért ad egy olyan tárvalajtott, hogy, hogy ott a hallgatók azért jobban bele oktatási szinten is. Éppen egyébként arról beszélgetünk, amíg jöttetek, hogy, hogy mintha lenne egy kontraszt az építészek és a, mondjuk a, a hagyományos városfejlesztők, várostervezők között, miszerint az építészek mindig egy építészeti élet akarnak maguk után mert ez ugye nagyon egy nagyon jelentős kifejezés. Egy és mindig csak egy épületben gondolkodnak, és képtelenek euh, harmóniába gondolkodni egy területről, tehát hogy az az egységben megvalósuljon, mindig csak a saját. Igen, ennek nagyon örülök, hogy ez így Gondolat, fontos mert, nekik. mert van egy határozott álláspontunk és véleményünk is. Ugye a, a nagyon nagy probléma az új építész generációban, hogy hogy tehát kialakult egy ilyen belső kör az építész akik ugye sok esetben mondjuk egymás műveit, alkotásait azt, azt folyamatosan sztárolják, miközben mondjuk, ha kimegyünk és megszólítjuk az utca emberét, akkor 10-ből 9 azt fogja mondani, hogy neki nem tetszik az, amit terveznek. Tehát nincs mögöttük ez a társadalmi ö, háttér, ami, ami ö, számukra nagyon fontos van. és például Budapest esetében számtalan olyan helyszín van, Épület vagy épület tervezet, amelyet a társadalom nem támogat, vagy legalábbis a fővárosok nem támogatnak, viszont ellenben egy szűképítés generáció pedig hihetetlen módon így egymást támogatták. És, és ezen az a véleményünk, hogy ezen sügősen változtatni kéne, mert egyértelmű, hogy milyen igények és milyen oldalról vannak. É, persze, most egy... Jó elméleti kérdésben mentél ment ebből de azért egy picit szintén még időzhetünk, mert ez a, az a jellemző lesz azért, amikor a, ö, megítéljük a műemlékeket. Mi Mintha ez a filmeknél is előfordulna, hogy van egy, egy művészkör, vagy a festőknél ugyanaz, hogy hát igen egymást hajálják. Belterjesül. A... Belterjes, és igen. hát ö, valószínűleg egy gyakországban, hogy Magyarország. Ö, mondjuk 10-20-50 művésznél többet nem is tud normálisan eltartani, és akkor abból kialakul egy belterjes mm. uh, kör, amiben aztán nekem. nem engednek be sokáig más, mert ugye a következő 40 <gül> k még élnek, tehát kénytelenek mondjuk valahogy fönnmaradni, de ez teljesen ellentétben van azzal, hogy, hogy valóban mi tetszik, és mi nem. Ez az egyik oldal, de a másik oldal az, hogy és ez, a, ez is jogos ellenvetés lehet, hogy az, ami az átlagembernek tetszik, az... hát az lehet a gadi, hisz az átlagember, ha statisztikát nézed, akkor a valóvilágot nézi, nem pedig a, nem tudom, ilyen Tarbila filmeket. Igen, ebben is lehet igazság. <síns> Viszont, ha mondjuk ilyen, milyen oldalról közelítjük meg ezt a témát, és adott esetben a belvárosról van szó, és mondjuk van egy konkrét épület, amelynél szóba kerül, hogy azt mondjuk lebontanák és, és ha tényleg ott megkérdezzük a járókedőket, vagy akár turistákat például, akik pontosan azért jönnek Budapesten, hogy ezeket az épületeket és építményeket nézzék meg, akkor bizony kiderül, hogy, hogy lehet, hogy utána azt támogatnák, majd utána mi oda megépült, de ha ott azt felteszük azt a kérdést, hogy mit szól ahhoz, hogy, hogy ezt a házat lebontsák, vagy lebontanák, akkor egyértelműen a többség ellenzi. Ugyanis én úgy hiszem, hogy a legtöbb embernek megvan a szép érzéke és az értékérzete, és azok az épületek, tehát tervezhetünk mi akármilyen vasbeton üvegépületet, az nem fog kárpótolni egy eklektikus vagy egy gyönyörű szececiós bérházat vagy bérpavot, tehát mondjuk a főváros esetében. Tehát ilyen szempontból, ha mondjuk így ilyen bontások valósulnak meg, akkor biztosan mondhatjuk, hogy ez tehát kulturális veszteség nem csak mondjuk adott esetben a fővárosnak, de Magyarország számára is. Ugyanis még azt szeretném hozzátenni, hogy ez a, az építészeti stílus, amit nálunk fel lehető, vagy látható, ez, ez mondjuk erre a tájátségre jellemző. Tehát, ha kicsit távolabb megyünk Európában, ilyen hasonló épületeket már nem igazán fogunk találni, vagy legalábbis nem megegyező épületeket. Nekem a belvárosi, ugye ez félig gótikus, félig ö, nem miért gondolsz? A Petőfi téren a templom. Ami, Igen. Az egyik fele gótikus, a, a másik fele barokk. A belvárosi templom. A belvárosi templom. Az Erzsébet hídnál. Az Erzsébet hídnál. Ami azt jelenti a számon, hogy a múltban valahogy másképpen álltak ezek a dolgokhoz. Tehát itt, itt ez csak egy kérdés, nem állítás. A számunkra mind a kettő bőven elfogadható a gótikus is, meg a, a, a barokk is. De vajon abban a korban... Gondolkozott e valaki úgy, hogy ezt a szörnyűséget miért kellett ráépíteni e, erre a szép régi templomra. Most hadd mondjak én is valamit, mert a barokk a maga korában eléggé. Hát hát, a szeciszióval tudjuk, hogy komoly elem érzések voltak már. Igen. eléggé erőszakosnak mondható trípusfor, hátelepedett mindenre és az egész világot barokkal akarta tenni de kismiska volt a modernizmushoz képest. Részben nem volt akkor anyagi erőse, meg olyan technikai eszközök sem voltak, mint most, de egyszer nem tudták olyan mértékben a világot maguk képeren folytani, minden mennyire a modernizmus aztán később megtette. És az óriási különbség a kettő között, hogy a modernizmus azt mondta magáról, nekünk úgy tanították, hogy van modern építészet, így külön és az összes többi, az mint történelmi stílus, egy az egyben. Tehát amlog. Tehát egy elkülönültség, hogy, hogy mi mindenem kívül vagyunk, és mindent fölülúrunk, és, és ez, ez most mindentől elkülönülten. Na most a modernizmus ezt dekarálta, és a, amit én a legnagyobb tartok, nem is maguk az épületek, bár ott is helyenként iszenetős robokat tudtak művelni, vagy tudnak, hanem hogy a város szövetet rombolják. Tehát figyelmen kívül hagyják, a város szövetét, és ez az, ami megbocsáthatatlan. Mm -hmm. Mert még a modernizmus elején is, még a 30-as években is ö, figyelembe vették a beépítési vonalat. Olyannyira, hogyha éves volt az utca, vagy negatív sorok volt, úgy épült meg az épület. Két épület között nem volt azonos magasság, Az épületen, a kettő közé épültett 30-as években a modern épületnél lépcsőt csináltak az épületen belül hogy ne lehessen látni tűzfalat. Ilyen érzékeny, ilyen alkalmazkodás volt, akkor még Újdiportvárosban ilyenekkel lehet látni ilyen dolgokat. És e, a, éppen elmondtunk a műsor azt a bizonyos példát, a Nemzeti színháznál, kiszabályoztak egy kerek teret, köralakú teret, ahol egy újabb körönd alakulhatott volna ki. Senki nem tud róla elmátszik belőle semmi. Ugyanis az építés figyelme kívül hagyta. Ezt voltam a legnagyobb bajnak. Igen, és örülök, hogy megint szóba került egy fontos dolog ugye a, a városkép, amely ugye, tehát beszélhetünk magán és köztulajdonú épületekről, teljesen mindegy. Egy, egy, ami nagyon fontos, hogy a homlokzat, ami megjelenik a városban, az közös kulturális érték mindannyiunk számára. És nem csupán a bontások vagy a méltatlan újfoki beépítések jelentenek beszéd, hanem ugye a, tehát nincs ezeknek az épületeknek szabályozása létezik, már valamilyen szinten, már pedig létezik, akkor viszont nincs betartva, tehát egyre jobban pusztulnak a homlokzataink is. Mondjuk az eklektika és szecesziós korabban épületeknél meg lehet figyelni, hogy a új építőanyagok térvodítása, különböző színek, vagy reklámfeletek, hogyan teszik tönkre azt a kicsi-belvárosi részt, amely Budapest még rendelkezik. És az is nagyon nagy probléma, ami véleményük szerint hogy a mai napig a főváros esetében nincsen egy egységes építészeti érték készítve, amely alapján lehetne megjelölni mondjuk a vagy rehabilitációs területeket, vagy akár egy bontási leltár is, és számtalan olyan épület épült mondjuk az utóbbi évtizedekben, amelyek bizony már problémát jelentenek mondjuk ma a városban. Tehát ezt mindenki látja és érzi szerintünk. Most szólj, nyugodtan lementem. Itt érhetünk szerintem rákorunk egyik legnagyobb problémájára, ez a túlzott féktelen indi individualizmusra, amely, mint az előbb is szóba hoztuk, jeleket próbálnak hagyni építészek. És bármi áron, olyan áron is, hogy provokálják esetleg a szemlélődőket, teljesen átalakítják az utcaképeket, és teljesen városban nem illő épületeket hoznak létre. Most már közeledve a témánk felé, évek óta a egy világörösségi törvénynek a meghozatala. Számomra akkor volt a megdöbbentő élmény, mikor a Budai Al-Sorapark kiszélesítése szóba, és én naivul azt mondtam, hogy de hát az világorösség, hát akkor hogy, hogy ezt ki akarják szélesíteni, és mondták, hogy hát jó, jó, szép, szép, de ez csak egy cím és rang, nem jelent semmit nem jelent védelmet, és de számomra megdöbbentő élmény volt ez, és akkor indult el az a folyamat, hogy akkor legyenek levédbára patak egyedileg is, de hát végülső soron nem ez a megoldás, tehát egy területi védelemben benne, és van egy világosségi törvénynek nevezett valami, ami évek óta a fiókokban porlad, nem tudom, hogy szóba került el körötökben ennek a esete... <tos> Igen, na most ugye nemrég tehát néhány nappal ezelőtt létrehoztunk egy ilyen milyen mi emlékvédelmi kerekasztalat, hmm. aminek pont az lenne a célja, hogy összegyűjtsük azokat a szakembereket vagy civil szervezeteket, akik közösen esetleg megtárgyalnánk ezeket a mi törvényeket vagy szabályozásokat, ugyanis elég sürgető volna most már ezeken ugye változtatni, már, mert egyszerűen látjuk, hogy mi történik. Tehát nem jutnak eredmények. Tehát ha mondjuk van egy Adott esetben egy világörökségi zóna, akkor az sem jelent, semmit. Ugye, ugye látjuk, hogy a Bécsi utcában mit terveztek, vagy mit terveznek megcsinálni. És, vagy meg lehet nézni, a Munkácsi utcában öt szedtek ki az Andrássy út közvetlen környezetéből. Senkinek semmi nem szent, annak ellenére, hogy világörökségi címe van még egyelőre ezeknek a területeknek. Véleményünk szerint ezeket sokkal szigorú szabályozás és védelem alá kellene vonni, és ez viszont szigorú változtatások is módosítások kell lennének a törvényben. És ugye olyan módosítások, amelyeknek van visszatartó ereje. Tehát nem olyan, hogy gyépeltbontásnál teszem azt 50 ezer forintra megbírságolják a, a céget, akiben, de mondjuk ez nevetséges, ez számolvas, ami van. a másik oldalról szerintünk a hatóságokat is meg kellene erősíteni. Legfőbbképpen a Kultúra és Örökségvédelmi Hivatalt, amelynek sajnos Budapesten kerületi vidéken területi képviselői vannak, sajnos nagyon kevesen vannak. Nagyon hát konkrétan egy-egy kép, egy személy, egy út, egy kerületre és egy mennyére. Miért szerint szóval elképesztünk? Valószínűleg apparátus növelést is kellene végrehajtani. Milyen hatóköre van ennek a hivatalak? Azon kívül, hogy mondjuk levédett hát, épületeket. Hát ugye van ennek egy folyamatos ilyen felügyelése, tehát a, a, a védelme alá került, került épületeknek ugye azt ellenőrzik, csak ott is ez a probléma, hogy van olyan terület, ahol 10 év után tudnak megint kimenni. Ők ők ez őszinte itt probléma, egy kicsit hogy ezt olyan furcsa, a hivatal. Ti, ti fogjátok magatokat, vagytok 25-en, de amikor ezt elkezdtétek, ezt a nyilvédésjavaslatot, hányan csináltátok? Ő ezt így közös erővel csináltuk. De ez sok éves ilyen ő saját egyéni tapasztalat e, alapján. Téket nem a... fizetett senki. Nem, nem. Nem kaptál. Egy forintot nem kaptam. <gül> Én csak kaptam hát... pézzarabbatokért. Igen, de hát azt nem értem. Hát mondjuk, oké, okay, egy ember van egy kerületben. Hát ha csak annyit csinál, hogy minden nap egy fél órát sétálással tölt és szépen megy házol házra. hát... Két hónap alatt az egész területet bejárja, így is, úgy is. Tehát, a és csak föl kell írnie, hogy melyik ház. Ez én, igen, és akkor, a... ha ezt ő nem tudja, akkor ki tudja? Mit csinálnak ezek Csuk az emberek? Kérdés, hogy a... Jó, lehet, hogy ezért nagyon le van egyszerűsítve az ő feladatuk, de az a gyanúm, hogy... Kérdés, hogy a... Ugye az adott munkatölt betölt összemély, hogy minek tekintem munkahelyet. Tehát, hogy csak hogy tólig és megkap egy bizonyos összeget, vagy pedig azon túl is mondjuk próbál tenni, vagy pedig még hatásosabban elvégezni a munkáját. Sok esetben előfordulhat az is, hogy ugye... Hogy, tehát akik ezt mondjuk felügyelik, hogy tehát nem érdeke, ugye alacsony fizetés van, lehet van egyéni más, ilyen magán problémája, és nem foglalkozik. Nem fog Vagy pedig itt is az van, mint hogy a rendőrségnél, ha teszel följelentést, csinálnak valamit, hát. ha nem teszel, akkor nem láttunk semmit. Hát sajnos van tapasztaltunk, hallottunk olyarról, hogy bizony segítségért cserébe vidéki felügyelő bizonyos ellenszolgáltatást kért, illetve konkrétan egy adott kis kúriába egy butvardarabot szeretett volna megkapni magának. Mm. Azért cserébe, hogy eljárjon. Tehát a a, hivatal... tulajdonképpen a korrupció az mindent megnérgezett, tehát legalábbis magyar viszonylatban ez nem idegen senkinek. Mm. Most a Kultáros Örösevédelmi Hivatal Jokharajének a jelentős részét szétosztották megyei kormányhivatalak között. Ugye? Tehát még ráadásul a önállossága már amennyire eddig is megvolt és kérdésessé vált ezzel, mert a, akik érdemi felügyelő munkát végeznek, státuszt, azok szétettek osztogatva megyei kormányhivatalok között, ahol most már kormányhivatalnakoknak számítanak a sok egyéb más között, tehát aminek maguk a műemlékesek egyáltalán nem örültek, de hát nem ők futák a passzátszelet, uh -huh. és így módon a, a Kultára örökségvédelmi Védelmi Hivatal maradéka van már csak a várban. Uh -huh. Mondjuk ki magyarul. És hát ezt az ezt, egész Ez az egész, értelben, ez az egész el, és egyetlen egy hivatal kezében van Magyarországon, tehát ők, hogy mondjam, ők az egyetlen fórum, akibe akik intézkedhetnek? Na most igen, ez is egy fontos kérdés, ugye, hogy van egy ilyen országos hivatal, ami mondjuk egyedi védettséget tud elérni, mondjuk épületeknél. Tehát konkrétan mi a memóriakévidelem kerül mondjuk egy egység, egy épület, viszont az önkormányzatoknak is van olyan jogi lehetősége, hogy helyileg védi azokat az értékeket, amelyek felelhetőek. Ugye egy ilyen hihetetlenül túlterhet, túlterhet örökségvédelmi hivatal valamilyen szinten tehermentesíthető lenne, ha a helyi adott önkormányzatok is nagyobb szerepet vállalnának ezeknek a munkaköröknek a lebonyolításában. Tehát ezt is hiányoljuk, hogy például, ha megnézzük Budapesten a teréz Erzsébet, vagy akár a józsefváros várost, akkor rettentően kevés helyi védett, vagy fővárosi védettség alatt álló épület van. Pedig nem kellene mindig a kultúrás-örökségvédelmi hivatalt terhelni, hanem az önkormányzatokban, ha végre lenne egy olyan szemlélet és igény, akkor igenis saját jogi eszközben meg tudná azt tenni, hogy védje hogy a saját értékeit. A sajnos a helyi védelem eléggé bizonytalan. Tapasztalhatunk ilyet. Részben a Bécsi utca esetében, vagy a közraktárak esetében, ahol elhették a nagy esküt, hogy a, a közraktárak ugye vörösevédelem alatt voltak, majd egy befetettőnek eladták, és levették a védelemről. Uh -huh. Kész. Szóval ez kb. olyan, mint a karinti figyelésnek a diétája, amit ő szigorúan betartott két étkedés között. Uh -huh. Egy, még maradjunk egy picit, csak azért, hogy értsem jobban ezt a védelem kérdését. Ez miért olyan bonyolult kérdés? Tehát, ha mondjuk látok egy, a belvárosban egy szép régi házat, és, és nem védett, és látom, hogy ez, mit tudom én, 1880-ben épült, és jó állapotban van, és nem tudom, micsoda, hogy csodálkozom, hogy ez nem védett. Ez, ez mennyi bürokrácia, hogy ez védetté válja? Most Ugye ilyen védést ö, bárki kezdeményezhet, tehát civil szervezet, magánszemély, teljesen mindegy. Ö, ugye eddig az volt a, pro a probléma, hogy ö, felsőbb körökből, tehát a korábbi ö, miniszter egy bizonyos idő után nem írta, nem volt hajlandó aláírni védési javaslatokat, tudtunk Na most ez az, ami lassította és szinte megrekesztette a, a műemléki folyamatokat Magyarországon. Ö, úgy tudjuk, hogy most már ezek a védések talán most már elindulnak, mivel történt ott az örökségvédelmi hivatalon belül is egy váltás, mely talán egy újabb szemléletet nyithat. Hát, ö, hát ugye jól látható, mivel nagyon kevés ember jött erre a védési folyamatok lebonyolítására, mm. így, így nagyon lassú. A, a, a, ennek a folyamata. Hát az biztos, hogy hónapokig tart, bár a rakparta esetében öt évig is eltartott, de hát pontosan ezek miatt tartott el, hogy az előző érában mm. ö, nem jeleskedtek nagyon a, mm. a védések kihirdetésével. De egyébként mondjuk mondjuk ezkor az egyik része a dolognak, hogy maga a, a, a jóváhagyásnak van egy, mondjuk egy útvesztője, tehát ha ezt egy miniszternek kell jóvágynia. Hát ő előtte az örökségvédelmi hivatal előkészített ilyen És ez miért, miért kell egy bocsánat jó, persze a törvény biztos így szól, csak úgy gondolkozom, hogy, hogy miért nincs joga a, a hivatalnak ezt a védést elrendelni? Miért kell, ez egy miniszter? Ez jogi a, kérdés. Ez a miniszter nem ért hozzá. Ez, ez jogi kérdés, hogy mindenki számára kötelező előírást, magyarul rendeletet, a legalacsonyabb szinten miniszter hozhat meg. Ez alkotmányból következik, tehát, hogy a törvény, mert a kormányrendelet és a miniszteri rendelet, ezek a, ez a hierarchia. Ez, ez azt jelenti, hogy egy ilyen védési, nem tudom, akkor ez mindegyik egyik külön álló ez ez nem, egy különálló rendelet? Nem, egy rendelet, ennek vannak paragrafusai, ennek is valami 70 lesz, amelyet nem most úgy Nem, vannak... hanem egy adott épületet, amikor levédenek. Az, az, az milyen formában született? Uh, hogy védett, én nyilvánítom a ilyen utca, olyan szám, ilyen herozi számolat az Ez lévő... egy miniszteri rendelet? Igen. Van. És annak Minisza az indoklása, rendelt. minden abban szerepel a rendelemből. A indoklás is van ott, hogy a védelem célja a, nem tudom, ki a tervezett épületnek a építésből értéken van, tehát van meglényés. egy okay. lényeges is hogy az, hogy hogy mondjam, ezt a védettséget el lehessen bírálni, az mennyire munkás dolog. Mert hát vannak dolgok, amire az ember azt mondja, hogy ránézek, körülnézek, hát ez, ez, ez, ezen túl sokat nem lehet vitatkozni, vannak dolgok dehát De hát biztos, biztos, biztos persze van olyan, ami amin érdemes vitatkozni. Tehát, hát konkrétan ezt a védési osztály végzi a Bűrökségvédelmi Hivaton belül, tehát tőlük érkezik majd a minisztérium. De ti egy ugye egy, egy javaslatot -e tettetek, tehát szembesültetek ennek a kérdésnek. Bonyolultságával egy vagy egyszerűségével. Sajnos az előző e, kulturális hivatal vezetőjenek két évig ez az, az osztály fel is volt teljesen függesztve, tehát nem is továbbítottak a minisztérium felé védési javaslatokat. Tehát még szándék sem volt arra, mert sajnos az előző vezetőnek az volt a, az elve, hogy majd a piac megoldja a kérdést, és ami érték, az megmarad, ami nem érték, az majd A piac az megoldja, úgyhogy hát, semmi hát, nem volna, volna, ahogy... <gül> <gül> <gül> hát egy telek az mindig jobb, egy ézének, egy beruházanak üresen, mint ha valami rajta. Van. Igen, igen, sajnos. Hmm. Szerintem térjünk rá akkor erre konkrétan, amit kezdem hogy akkor igen, mi is a... ez. Az Egyesületünk ugye 2010. augusztus 13-án leadta Budapest belváros műemléki jelentőségi területi védelmi javaslatát, amikor a rövidített nevel MJT. Ennek ugye az a lényege, hogy ha, ha egy városom egy településen belül mondjuk van egy, tehát olyan egységes korban vagy egységes arcolatban megjelenő városkép, vagy érték, amely, amely kifejezi egy adott népcsoportnak mondjuk a szakmai, történelmi, szellemi örökségét, és az adott területen mondjuk csak két-három-négy-öt olyan épület van, amely mondjuk egyedi védelmet élvez, de a többi nem, akkor ilyen esetben nagyon fontos ez a műemlék jelentőségi terület, ugyanis ezek az épületek így egységében érvényesülnek. Tehát, tehát egységes szövegben már, már az is, az épület is, ami, ami modern. Belekerül, igen. Igen, hát, hát többek között ennek az előfázolt bürokráciának a kiküszöbölésére jött ez létre, hogy Budapestnek a legfontosabb részét, a belvárost egységes védelem alá kellene helyezni, és ezáltal lehetne megelőzni azt, hogy féktelen bontások következzenek. És be. ugye általában, tehát azt ugye a legtöbben azt látják, hogy tehát ö, adott egy épület mondjuk romos, tehát esztétikai pusztulás látható rajta, azt nagyon könnyű a médiába be tudják mutatni, hogy életveszélyes és le kell bontani, stb. Tehát ezek a ilyen félrevezető szövegek, ami szemenszerzett hazugság. A legtöbb esetben ezeknek az épületnek statikailag semmi baja nincsen. Csak könnyű a, a, a társadalommal ejtetni, hogy ezt le kell bontani. Illetve hát, amint tudjuk, néha van baja, mert az alatt elevő üzleteket úgy adták ki, hogy sokszor, hogy kiverték a tartófalakat. Tehát ott sokszor tört tehát volt egy-két ilyen házomlás, és mindegyikénél az jött ki, Onnál hogy... Amiatt nem volt, az Ó volt egy pincében történt beavatkozás igen, de miatt. az épületbe, tulajdonképpen engedély ez, nélkül. Igen, de ez egy modern épületnél ugyanúgy előfordul hát egy ilyen diskóban szednek ki, csak ugye, például most konkrét példát tudok mondani, a Vörös Vörösmárti utca hatodik kerület egy Teljesen jó állapotú, homlokzatilag, műszakiilag is most lebontották az épületet. Tehát most már nem csak azt bontják, hanem ami, ami esetleg romos ez vagy. Ez idős épület volt. Ez is elektrikikus épület a 90-es évek előtt. 1890-es. Igen, körülbelül, uh -huh. igen, arra datálható. Uh -huh. Tehát most már azt nem számít, hogy milyen állapotú. Igen, sajnos Csak lehet a profit látni. mely a legtöbb esetben most ez a lényeg a belvárosi beruházásoknál. Sajnos uh -huh. olyanokat is lehet látni, hogy pár éve felült épületeket bontanak. Adott esetben. Erre is van példa? E, hát többek között ez a Vörös Boros, Ez a legutóbbi, igen. Ház is ide tartozott, ahol a az teljesen e, hibamentes volt. És ugye azt hozzá kell, kell tenni, hogy ez egy egységes utcakép volt, és szintén az András út övezetében, tehát egyszerűen elképesztő. El is. Igazából vissza kellene építetni velük, ahogy volt. És ugye itt, itt kerül szóba az adott kormányzatok. A adott önkormányzatok itt jöhetnek szintén szóba, hogy mi az, amit engednek ugye úgy lebontani. Mm -hmm. Tehát itt is azért észbe kéne már kapni, hogy az ottoni. Na most, ha mondjuk ez a terület megkapna ezt a védettséget, akkor innentől kezdve egy ilyen bontás az törvényellenes lenne, bűncselekmény vána. Itt a kulturális örökségvédelmi hivatalnak a szakhatóság ilyen felülvizsgálat és engedélye volna szükséges. Onnantól kezdem mondjuk ilyen átalakításokhoz, bővítésekhez, vagy akár bontáshoz. Tehát akkor lenne egyfajta ilyen olyan szakmai kontroll a végre, amely már igencsak megalapozott volna. De hozzátesszük, hogy mivel pont így a Bécs is szóba került, ezen a műemléki jelentőségi területi védelmen is, tehát szigorúbb védés kellene. Tehát ezen is szükséges volna már módosítani. Mert még mindig ez sem eléggé megalapozó, vagy visszatartó erejű lenne. De ez lenne az első, vagy inkább a nulladik lépés, hogy, hogy afelé menjünk, hogy a báváros így megőrizz az egységes képét. Bocsánat, ez a, ennek az előkészítés ennek a tervezetnek, mint munka, igazából ez miből állt? Ez egy jogi munka alapvetően, mert ugye egy egységes területről van szó, vagy pedig nektek ezt... Valamiképpen be kellett járni és elemezni és énnek alapján megállapítani azt, hogy mit lehetne vagy kellene védeni. Így van. Hát ez leginkább saját tájékozódás, szakirólal olvasás, akkor konkrét terepszemre, tehát ez a legfontosabb, hogy mi az, ami még ott megvolt vagy megvan, ahol még érdemes a határokat meghúzni. Tehát ez alapján lettek megjelölve azok a területek vagy határok, amelyek a a javaslatban szerepelnek. Mondjuk el, akkor itt, miután mutatni nem tudjuk, hogy mire gondoltatok, milyen területet érintene ez. Nem kell minden utcát, csak úgy vonalakban, hogy el tudjuk képzelni. Igen, ugye, tehát, tehát a műemléki jelentőségű területi javaslatunk az egyaránt érint Budai és Pesti oldalt. Na most... Ugye azt hozzá kell tenni, hogy leginkább ezek a bontások és a pusztítások az a Pesti oldalra jelenzőek. Tehát most, most már mi is egyre jobban erre a területet szeretnénk központosítani, mert ugye ezek a területek, amelyek leginkább már ő, szülmösödnek, romosodnak, elhanyagoltak. Tehát a budai oldal ilyen szempontból szerencsésebb. Na most, tehát a budai oldalon, tehát ö, most így nehéz meghatározni vagy mondani utcát, mert ugye a Karolina út, ö, milyen területet, egységek vannak benne inkább, mondjuk így talán, hogy... Igen, tehát akkor úgy mondom, hogy akkor érintett, akkor kerületek alapján mondom talán, hogy egyszerűen Igen. akkor érintett volna az első, a második kerület, akkor a, a Pesti oda az ötödik, hatodik, hetedik, nyolcadik, kilencedik, tizenharmadik és tizennegyedik kerület. Ezek a kerületek volnának érintve, némelyik nem egész évben, hanem részben, ez mi a műemlék jelentőségi területi védelme ad. A Pesti oldalnál pedig meghatározza a Hungária körútig bezárólag, tehát ilyen Hallár utca, Hungária körút és akkor így felé, szak felé. So, igen égen nagy területre van szó, ez a számomra releváció volt, tehát. mert Köszönöm a legtöbbször a Haller a a szoktak gondolkodni. Ebbe, e, vagy, vagy, maximum, a vagy, vagy maximum éppen a halerútig és a hogy és a útig. Uh -huh. e, tovább nem, nem jellemző, mert én láttam más javaslatokat is éppen a Budáros Világarosség alapítványtól. Hát ennyire nem a, a várkörnyéke. Tehát oké, láttam más javaslatot is, amelyik rehabilitációval vonatkozott ott. konkrétan tudom, hogy a, a Dráva utca, Rózsai György út, vonala volt Pest körül, körül a határ, és még annak is örülni kellett ahhoz képest, amit mm -hmm. egyébként mostanában csinálunk. Ez még még én érdekes, radikálisabban ö, nyúl a dolgokhoz. Ö, valóban, ha jól belegondol az ember, ezek azok területek, amik itt meg vannak jelölve, amelyek értékekkel rendelkeznek, és ahol, ahol védeni való védendő értékek vannak. Egyébként ehhez szeretném hozzátenni, hogy itt az előbb megjelölt szűkebb határokon belül a kulturális Örökség Védelmi Vata már megkészített évekkel ezelőtt egy ilyen műemlék védelmi, vagy műemléki jelentőségű területről szóló indítványt. Sajnos nem sikerült ezt átünniük a... Így van, uh -huh. tehát ez azért kell egy olyan politikai háttértámogatlatsága, amely ezt lehetővé teszi. Sajnos csinálom, látni kell, hogy ez a levédjük Budapestet, ez jelentős gazdasági érdekeket sért minden politikai irányból. Tehát igen nehezen beszéle a politika magát arra, hogy ezt aláírja és egységesen védje a fővárosnak a... Értékei. Ez egy olyan dolog, amikor még azt mondják, hogy ha nem engedjük meg a fejlesztőnek, hogy ezt meg azt építsen, akkor elmegy. Hát két dolog. Először is, ha a fejlesztők mindig az igazodnak, ami vannak, tehát előírások vannak. Igen, az igazodnak. Na, igen. Na most még azt szeretném leszögezni, ugye, hogy szokott ez a támadás érni minket, ugye a területi védelm megvalósul, hogy onnantól legalábbis az van a, az emberek fejében, hogy onnantól nem lehet semmit építeni, beruházni. Ez nem igaz. Vannak, ezért mondtuk, hogy kell egy, tehát a belül is kell egy külön építészeti értéklát, és kell egy bontási látár és az a lehet, vagy tehát ilyen beruházási és bontás lehet amely megjelölni azokat a területeket, ahol lehet építeni és fejleszteni. Tehát továbbra is adódna lehetőség beruházásokat eszközölni, csak úgy, hogy értéket nevezítsen a városnak. Uh -huh. Tehát magyarul, amit odaépítenek, ott a szigorúbb feltételekhez alkalmazkodva építhetnének. Igen, és fontos azért. És ezek a feltételek le vannak uh, részletesen írva? Tehát, mint te a magasságot, meg hasonló dolgokat. A homlózott magasságok, azok elvérből már léteznek a önkormányzatoknál, de most kérdés az, hogyan játsszák ki, ugye azt is. Tehát erre is látni példát, hogy a mereven a homlokzatik stimmel, utána meg lépcsőzetesen még megy fel az épület. Tehát vannak ezek a kiskapuk még mindig, Holmogyzatnál nagyon fontos volna mondjuk, ha egy Teréz vagy Erzsébet városról beszélünk, hogy ott rettentően ügyelni kéne, hogy, hogy milyen a képzünk épületeket, mert csak egy a főváros portfóligóiáról van szó, tehát egy jóvárosi részről, ahol, ahol nem állja meg a helyét szerintünk egy, egy anyagában és formavilágában, majd színében is idegen építészeti alkotás. Hmm. Ennek az ábírása mondjuk a szabályozás, vagy tehát a új épületek építése az, hozzá kell tenni, hogy nem könnyű feladat, de fontos volna, hogy azért bevonjanak olyan szakembereket is, akik érintettek mondjuk, tehát ilyen, ilyen örökségi területen is. És most ezt beadtátok ezt a javaslatot, a kutatás örösevé nem hivatalabb a ívatalba, tavaly... Augusztusban? Augusztusban igen. Kaptunk is egy hivatalos álláspontot, egy válaszlevelet az örökségvédelmi hivatal elnökétől. Na most ők természetesen minden oldalról támogatják ezt a javaslatot, mert nekik is ez a feladatuk, hivatásuk, céljuk. De ők pontosan mondjuk a hivatali a hivatkozva mondják azt, hogy Jelenleg ekkora területet ugye nem tudnának így területi képviselővel így ellátni. Valamint, hogy ekkora egységben így hírtán ez a műemléki jelentőségű területi védelem, hogy erre nem látnak most lehetőséget, hogy így megvalósuljon. Amivel mi mondjuk így nem értünk egyet, de ugye nyilván tudjuk, hogy a hivatal is alárendelt. Tehát, tehát ehhez kell olyan politikai támogatottság, hogy az újadóra kell nem működni. Hát most nem tudunk egy újabb csőzt rakni a mezőre, úgyhogy hát azt ajánlopják. Na most akkor juk. nem lehetne. Akkor ö... a termést. Na most ők úgy javasolták, hogy amit rá... Akkor ne is reálisnak látnak, hogy ő, ugye tehát ő... Hogy ez a javaslat mondjuk területát ilyen kisebb szeletenként valósulna meg időről időre. Csak hogy az a probléma, Ezt Hogy a házakat? Igen, hogy addig nem lesz mit védeni, mert eltűnik minden. És nem merült fel az a gondolat, hogy ha most az a legfőbb probléma, hogy nincs egy területi képviselőmmel, vagy nincs a státuszra a pénz, hogy akkor pont a civil szervezette tebe segítsenek? Ez de... nagyon fontos kérdés, én no. És ezt is szeretnénk javasolni, hogy a civil, civileket bevonni. Vannak uh -huh. más civil szervezetek is, amivel a hivatal egyébként nagyon jól tudott működni, és eredményre is jutottak. Például a József Városi Páluta negyednél meg is történt, ott el is készült egy értéklátár, és szeretnénk, ha ez a továbbiakban így civilekkel is tovább bővülne, vagy uh -huh. így hatékony lehet. És a területi felügyelésben is a civilek akár tudnának segíteni. És itt most egy kis zene tartunk, és talán vissza a nagy verseny Nagyvárosi dilemmák. Műhelyi beszélgetések a városról, a városi létről. Kecskem itt Norbert és Bökönyi Levente fiatal műemlékvédők egyesületétől a vendégünk, és folytatjuk a beszélgetésünket, aminek az aprópáját az adja, hogy egy, egy budapesti műemléki területvédelmi javaslatot tettetek a műemlékvédelmi felügyelőségnek, mi szerint, hogy ezt az egész területet úgy, ahogy van, persze megfelelő szabályok mellett védetté lehessen nyilvánítani, megakadályozandó azt, ami most már azért lassan 20 éve folyamatosan megy, hogy gyakorlatilag az építetők döntik el, hogy ha szemet vetnek egy területre, hogy ott mit építenek, és így aztán áldozatul is esik a műemlékek, vagy műemlék jellegépületeknek egy jelentős része, amitről már nagyon sokszor beszéltünk. Most beszéltünk ugye magáról a javaslatról, most érdemes meg a fogadatásáról is valamennyire, de arról a jogi, politikai környezetről beszélgessünk, ami be ennek képvényesülni kéne, jelesült az önkormányzatoknál kéne, ugye az önkormányzatok a gazdái elvileg ennek a területen, sőt de gyakorlatilag is, bár a gazdaszó az nem mindig fedi a valóságot, Ö, és ez az elmúlt húsz évben, ők kezelik ezeket a területen. Mondhatjuk, igen, kicsit egyikávés <gül> van néha, Ö, és ugye régen kezdetben voltak a tanácsok, majd ebből önkormányzatok lettek, amelyek önállóak lettek, ez hát volt a legnagyobb értéke az egész változásnak, hogy itt most akkor önálló sították magukat az önkormányzatok csak ennek egy volt hajtása lett, amit már elég régen hát kivilágult. Ez már erre külön érdemes ez, ez Nem volna valabban. baj, de Budapest mindegy egységes város. Na erre is mindjárt visszatérünk. Csak azt akarom még mondani, hogy az, hogy önkormányzatok Döntésé, szuverén döntésébe utalták az ilyen jellegű dolgokat, hogy építésengedély, belterületbohanás és itt tovább, átsorolás, területátsorolás, mindezeket az önkamátok hatáskörébe tették rá. Kiderült egyébként viszonylag hamar már, hogy ennek a felesett réfa nem lesznek egy jó vége. És javaslatok készültek, hogy a építés ügyért, építés hatóságot állami ké kézbe tegyék át, vagy tegyék vissza, valamikor úgy is volt egyébként, e, természetesen óriási ellenállásba ütközött a dolog, úgyhogy csak mostanán jutottunk el odáig, hogy komolyan felmerült ennek a lehetősége. Igen, ismét egy fontos ponthoz érkeztünk, ugye szóba kerültek az önkormányzatok, na most ahogy így említve hogy bizony-bizony bizony, valóban ebben nosztak dolgok, ugyanis ez egyszerűen elképesztő, hogy a, a kerületek szinte önálló városként léteznek és az szerint végzik a beruházásokat vagy a fejlesztéseket. Tehát egy, egy főváros esetében, amely egységet kellene, hogy alkosson és szétdrabolva eszközli a beruházásait, az egyenlő a város halálos ítéletével. Ezt meg lehet nézni akár a közlekedésben, az építészetben vagy akármilyen téren. Ugyanis vagy konkrét ilyen ö, ö, építészeti dolgokat. Tehát meg lehet nézni, egy nagyon egyszerű példát lehet mondani, meg lehet nézni, hogy a, a Bécsi utcában milyen kandellábereket tettek le. Egy utcával aréb már ugye ismét egy másik fajta van, tehát a, egy gyódi húzódó kerületben megint máshol. Egykor ugye ennek meg volt egy normális menete, formavilága, amelyet egyszerűen a mai napig nem képes megvalósulni. És az is borzasztó egyébként, hogy, hogy mondjuk van egy, egy Rákóczi út, és akkor a északi oldala, ugye más, a déli megint, és akkor a utca egyik oldalán, nem tudom, vialkolor burkolat, van a másikon még aszfalt. Tehát egyszerűen ezek a legalapvetők dolgok is elképesztők, amin sürgősen változtatni kellne, És egy szóba került az önkormányzatok útbali összevonása, amely olyan téren így támogatható lenne ilyen szempontból, ha. Ha az a terület bizony akkor, tehát a, a mi szempontból, akkor úgy kezelni ezt a területet, hogy védje ezt az egységet. Uh -huh. Na most igen, amit elmondtam, azt még valóban megfelelő Budapest esetében egy plusz probléma, ami még, még rátelepszik erre az alapproblémára, amit elmondtam az önkamannatok túlzott önállossága után, hogy Budapestnek egy teljes széttagolt rendszere van, 23 kerület, plusz a főváros, és ezek ugye számpont, szóval elhangzott a műsorban is már, hogy egymás mellett vannak, nincs hierarchia köztük, ahogy régen volt, és ebből következik rengeteg plusz probléma, azon fölül, ami egyébként az rendszer általánosabban is következik. Tehát a fővárosi rendszerhez még pluszba hozzá kell nyúlni, és ha már ugye most alkotmányozunk, akkor az ilyen kérdések kutya kötelesség... benne lesz az alkotás. Hát ha nincs benne, akkor mi van benne? E e ezt tudom mondani. Én, ez égető probléma. És nagyon fontos volna a Főváros esetében, de szerintünk ezt minden állampolgár érzés mm. látja, egy egységes városkezdelési koncepció kidolgozás, és az szerint ő, lépni és cselekedni. Véleményünk szerint a Fővárosi Közmunkák Tanácsa egy jó elő kétel annak, hogy hogyan lehetne Ez egy nagyon óriási ez a dolog, amikor... Nem vezetünk éves ve? Hát 24. Oké. Okay. <gül> Ki volt itt a Mészáros Vilmos Mészáros közel Vilmos. a 70, hát, 70 felé. vagy 70 fölött is lehet, Igen. aki ennek a apostola. nagy apostola, <gül> hogy a generáció, közben kimenadt két generáció, Igen. aki ezzel egyetértett volna. <gül> Na csak azért, most folytatod, mert mm. rengetes volt szó erről a, a Lényegében ennyit szerettem volna, hogy a fővárosi közmunkák tanácsa nagyon jól meg tudta határozni a fővárosnak fontos fejlesztését, és egységben tudta kezelni az egészet. Sajnos látszik van, hogy amit Norbert is elmondott, utca két oldalán különböző burkolat, különböző, nincsenek omlózott szabályozások, reklámfelületeket nem szabályozzák, itt sajnos ö, rendetlenség és rumli uralkodik a városban ennek a teljesen kon teljes koncepciótlanságnak és az összevisszaságnak következtében. Na most még egy fontos elemény így, így a főváros esetében, ugye, amit mi is már többször mondtunk, hogy egy bérház korszerűsítés felújítási programot szükség van a kidolgozni, mert ugye ezeknek a problémák, Épületeknek nem oldjuk meg azzal problémáit, hogy, hogy, hogy mondjuk területi védelem alá kerül. Az annyiból előrelépés, hogy legalább addig nem bontják le. Viszont sürgősen ki kell dolgozni egy olyan rendszert, amelyekkel ezek az épületek korszerűsíthetők, felújíthatóak, élhetőbbé tehető. Ez viszont már ugye, tehát ez már meghaladja azért a mi képességeinket is, de lesznek és vannak már most olyan ötleteink és javaslataink, amelyek, amelyek feltétlenül így figyelembe velemdülnek. El azt képzelni, hogy ez a fajta rehabilitáció, ez üzletileg egy rentábilis vállalkozás legyen? Tehát erre szívesen jelentkezzen jó Erre egyébként Budapesten elég sok helyen lehet látni. Az emellett a rendszerét, ami ugye nagyon sokszor szélhámos vállalkozók miatt elég rossz fényt kap. Viszont így a lakás, tehát a lakóknak is és a lakóközösségnek is megérheti, illetve a vállalkozó is érdekelt abban, hogy plusz lakások kialakításával az egész épületet fel tudja újítani. Nekünk ott van ezzel egy kis problémánk, hogy sokszor a ráépítések azok nagyon tönkreteszik az épületnek a homlokzatát, megváltoztatják az arányait, és ezen kellene egy kicsit javítani, és akkor szerintünk ez egy viszonylag elfogadható dolog lenne. Esetlegesen a ráépítés és a tetőtérbeépítés, ami fontos, amely mondjuk a hatodik kerületre már elég jellemző, de viszont viszont a a mert tulajdonképpen el, hogy... ez a tetőtér kérdés, ez egy ilyen kvázi telekeladásnak meg, hisz ott van egy, egy teleknyi, igen, vagy egy háznyi, a... házalapterületnyi csak felület, ugye, aminek te... önálló értéke lesz-e ilyen alap. Igen, csak cserébe, hogy általában úgy van, hogy, a, hogy van egy vállalkozó cég, mondjuk megkapja a tetőteret, és ugye cserébe felújítja el esetleg liftet tesz bele, tehát meg tudják csinálni, ugye náluk van a pénzt, meg tudják csinálni azt mondjuk, amelyet egy lakóközösség már nem tud felvállalni. Uh -huh. Ebben a műsorban is volt már szó erről, a Budapest világörösségén alapítvány adott egy ilyen javaslatot, kifejezetten a rehabilitációra, csak közbevetőleg mondom, hogy újból és újból fölmerő Budapest ez a rehabilitáció, már az első világháború környékén először már szó volt, az ilyen már akkor szülönbözőnek tartott területeknek rehabilitációra, és el is kezdődött lehet látni a Dob utca, a Veselényi utca, hogy hol ilyen széles, hol olyan széles. Elkezdték ugye az átépítést, kijebb a beépítési vonalat, de nem mentek végig, és a mai napig ott állnak a régi házak. Aztán a második világháború előtt megint volt egy ilyen kezdeményezés, aztán utána hosszú szünet, mert utána egészen másra voltunk elfoglalva a panellel és hasonlókkal, és, és megint fölmerült ez a rehabilitáció, ugyanis ennek a Építészet rendkívül értékes területnek van a születés rendellenességei kétségtelen. A korabai teljes spekulációkból következő, mert régen is spekuláltak, csak éppen hát magasabb építészeti színvonalon spekuláltak mint a maiak. <gül> e és ebből következően vannak ilyen körfolyos, udvaros e sötét e és kicsi lakások, amelyek hát, fokozatilag is bajossak, tehát ez kétségtelen, hogy erkölcsi avulás állapotában vannak, és ezekkel valami kezdeni kell, és hát többfajta elképzelés volt, a legradikálisabb szerint az összes hátsó traktust elbontani, és csak a utcai részek maradnának, de ez senkinek nem tetszett, egy nagyon brutális bevarkodást lenne és ö, amit igazán javasoltak, az az a változat, hogy két szűk udvar közötti egy-egy hátsó kibontásával, egy nagyobb udvar létrehozásával ö, egy élhető ö, környezetet létrehozni Ez volt a javaslat. Más kérdés, hogy ennek a jogi, gazdasági, politikai, mit tudom -e, milyen aspektus is részletesen ki dolgozni ahhoz, De hogy ez működőképes legyen. Ugye nagyon nagy probléma, hogy tehát ugye a legtöbb épület korábban, vagy a korábbi évtizedekben azok önkormányzati tulajdonok voltak, ezeket ugye privatizálták, vagy magántulajdonban adták, és most nagyon nehéz már ezekhez a város részekhez, vagy éppetekhez hozzá nyúlni, mert ugye magántulajdonról beszélünk. Hogy nyilván mondjuk, ha van egy tömbbe 50 család, abból lehet, hogy öt, hat vagy 10 nem fog belemenni abba, amit szeretne, vagy egy kerület, hogy javítsa, még akkor sem, ha a saját környezetét javít javítaná, mert sajnos ilyen lehetetlen helyzet ment végbe. Például a 9. kerületben van jó példa, hogy tudtak úgy elabítani vagy rekonstruálni területeket, ahol be, többségében talán még önkormányzati tulajdonúak voltak az épületek. Na most még visszatérve a lakások érhetőségére, hogy valóban vannak olyan 25-30 négyzetméteres lakások, amelyek mondhatni, hogy szinte élhetetlenek, mert persze ilyen is van, de viszont Bécsben a hasonló ilyen problémákat úgy oldották meg, hogy mondjuk 3-4 ilyen kis lakást egyben nyitottak. Tehát nem feltétlenül kell egyből azt a megoldást választani, hogy tehát már a hátsó traktus elbontás egy brutálisnak volt nevezve, amivel egyetértünk, de akkor ma viszont az megy, hogy földig elrombolják a házat, tehát, tehát ezzel változtatni kell, tehát lennének lehetőségek csak ugye a tervezők, vagy mondjuk a beruházóknak ugye egyszerűbb egy terepre, egy újat, tehát menekülnek egyfelől a, a kihívás is, mert egy ilyen hílgépeletnek a átalakítása, bővítése, ugye elhetőbbé téltel az persze mindenki számára kihívás, és és bízunk benne, hogy, hogy, hogy ez a bontásítalán az előbb-utóbb és most már azt szerint eszközlük ezeket a belülházásokat, hogy, hogy nem a bontás, hanem esetleg a fejlesztés vagy az átalakítás már döntelek mm -hmm. úgy, hogy az értékek nem sérülnek. A műszaki oldalról nézzük a kérdést, ha egy ilyen régi épületet felújítanak, akkor mennyire könnyen tarthatók mondjuk a, a hő előírások? Tehát ha, a, szerintem nagyon a, is jól. Hát mondhatjuk, hogy tájogva, a mai Vagy mennyire lehet mondjuk megoldani, hogy a, a fűtése az, az gazdaságosabb legyen, mert ezek sokszor mondjuk nagy, belmagasságú ö, lakások. Most, igen, nekem én másfél évig van a hatodik kerületben, szintén egy ilyen régi épületben, ott is elég magas volt a belmagasság, és bizony sok esetben szinte alig kellett fűteni, mert ugye ezek a, a falak, meg a lakások ezek ugye azért tárolják a hőt, Tehát nem hűltek ki. Ellenben mondjuk egy, egy panel lakása, amely ugye nincs szigetelve, akkor kihűl, ha be van szigetelve, akkor most már bepenészedik. Tehát ö, úgy hiszük, hogy, hogy ezek a házak teljes mértékben élhetőek. mert természetesen a nyilázáróknál el lehet képzelni olyan nem feltétlen műanyag nyilázárót, hanem vannak olyan lehetőségek, hogy hőszigetelő üveget beraknak, és akkor már nincs ez a hőveszteség. Mert ilyen régi ház esetében az ablak, vagy az felület jelentheti a hőveszteséget meg ugye a fal vastagsága boldog, az kizárt, hogy ott, hogy az, az veszteséges legyen. És, és ugye a magas belmagasságnál általában ugye sokan csinálták ezt a galériás beépítést, úgyhogy még esetleg ott sokan örülnek is, hogy ott igen. Hogy annak, mert ugye ott, ott, ott szintén jó idő és meleg van, tehát... Én szeretnék egy kicsit más oldalról közelíteni. Sajnos, hogyha itt egy hatalmas nagy felújításba kezdene Budapest, belütközne egyből abba a sarkváltos problémába, hogy szakembergárdával el vagyunk el látva, akik ezeket az épületeket, hagyományos technológiákat tudják elvégezni. És sajnos uh, itt a szakképzéshez kell térni, hogy bizony ma Magyarországon rengeteg szakmát nem képeznek, amelyre például szükség volna akár csak hétköznapokban egy-egy ilyen író Nincs elég ács például? Uh, akár nincs elég ács, de mondjuk uh, lakatosok, igazi, igazi kőműves. Van, be, igazi kőműves, most kőműves most? tehát bolti rakás vagy uh, uh -huh. kémény, vannak olyan példák, mert ma ilyen itong elemekből építkeznek. Így a, van. Te álljuk stúkkó. Fűrészelnek. Fűrészelnek, például igen. Például tegyük föl, hogy egy ilyen homlokzaton hiányzik egy timpanó rész, fogalma sincs mondjuk egy, hogy rá, hogy, hogy, hogy kell azt visszamenni, egy vagy hogy emeljék azt a darabot, ami megmaradt. Tehát ez itt a legalapvetőbb problémát. És szeretném merulni. riasztójának mondani mai munkanélkül Magyarországon, hogy Belgiumból és Németországból hoznak ö, embereket kocska lerakásához. E, a, a, mennyire bonyolult kiképezni ezeket az embereket? E, most ez, ez a részéről, hogy mennyire. Ennek tehát ez a jövő üzletem. De holnap mennyi? Így van, egyébként Föl lehet hívni itt a piaci Majtad. részekre a figyelmet. Igen. Például a Norbert mondta a Magyarországon például senki se, mindenki gyártja a műanyag nyilázárat, illetve a szabványablakot. Például Németországban lehet olyan nyilázárókat kapni, fából készültek, majd az ottani parasztházakhoz megvan egy sablonablak, és a tájegységhez megfelelő kis faragványokat meg lehet hozzá lenni készletben. És akkor elviszi a kis sabványablakát, és úgymond földisztíti azzal, ami hozzá a tájegységhez érli. Például, hogy ilyenek Magyarországon egyáltalán nincsenek. Uh -huh. Ez most egy nagyon érdekes. Például egy, ha egy helyreállítást nézünk. Ugye ez egy ez, ez korrekt, vagy nem korrekt? Hogy van egy, van egy hát mégis egy kulissza ebben az esetben, tehát hogyha van egy, egy sima ablakom, mondjuk én berakom a helyére, mondjuk, hogy megfelel, meg talán még íves is, vagy valami, de mondjuk azok a valóban így a pesti házaknál vannak ilyen finom kis faragványok rajta, nem olyan nagyon bonyolultak, de vannak ezek a régi nyilászárokon ilyen dolgok. Azt, azt rá lehet úgy illeszteni, hogy az, hát az nem abból volt már kifaragva. Hát most mélyére megyünk, tehát ezek mindegyik ablaknál ezek rátértek igazából. A hát az a farag, is? igen, a faragásokat, azokat úgy rátették, vagy akkor van ilyen fogsor nevezető diszitelen, uh -huh. azokat úgy utólag ragasztották rá általában. De ha valaki ezt üzleti szempontból megvizsgálná, éppenséggel jó üzlet is lehetne. Mert valaki ebből egy, annak gyár, Aha. egy gyár, mondjuk el tudna látni az országot, uh -huh. ha van ilyen igény, felmerül. De sajnos hát, nincs meg a... Az egész kor arról szól, hogy euh, Építünk egy euh, üvegacélvázat, és falt aplikálunk rá. Uh -huh. euh, már áll az egész épület, és még át lehet látni rajta. Régi fényképeken lehet látni, hogy épült meg egy ház. Ahogy emelked ki a földből, már az összes tagozat a helyén volt. Még nem volt a föl kész, hát, mert azzal együtt építették. Tehát egy applikatív korban mi, élünk. Mi a tagozat? Hát ö, a díszítőelemek mondjuk. Mázok is rajta voltak? -e? Úgy, úgy falaszták eleve. igen. Hát, így, mondjuk ez ö, építés kérdés, hogy azokat a régi díszítőelemeket azokat vakolatból húzták, vagy ö, vakolatból készítették, ma meg ha van is díszítőelem, akkor utólag valami habból ráragasztják mm. később. Uh -huh. és, és még ennek is örülnék el, itt van például a korti palota esetel, most felújítják mind a kettőt végső soron, és most emelik be a nyílazzárókat, és először nagyon mérges tettem, mert ilyen alumínium vizéket tettek be, jó Isten, az egészen semmi értelme, hogyha ezt teszik oda. Aztán megnyugodva vettem észre, hogy ráaplikálják valójában azokat a az elemeket, hogy olyan legyen, minden, milyen volt, hmm. saját anyagában volt eredetileg olyan. Na erre kincs, hogy például a De mom... még ennek is örülnék kell, hogy legalább ráteszik. A Csőrsz utcában a mom, momot felújítják, a művölődési ami Tényleg az nem műemlék? A mű Igen. Nem tudok róla. Pedig nem. Nem, teljesen megérdemelni. De a lényeg az, hogy ott is azt látom, hogy beraktak ilyen műanyag. Tudod, van az a kör része, Igen. és annak az ablakai ilyen fekete valónik voltak, és alul ilyen fehér műanyag ajtók vannak rajta már, mint francia ajtók egyelőre. Nagyon furán néz ki majd váno, hogy mi lesz belőle, de remélem nem úgy marad majd kiderül. Most még visszatérve, hogy a szóba kerültek ezek a mondjuk ilyen habosított anyagok, ilyen másolatok, a stukkok helyett, uh -huh. ezen is érdemes egy picit így, így, így vitázni, ugyanis ezen megosztott a szakma, vagy legalábbis a műemlék is, hogy az most helyes vagy nem helyes, hogy, hogy milyen elemmel készülnek ezek a felújítások. Hogy elfogadható egy műemlék esetében, hogy egy másolat más anyag, de ugyanúgy néz ki, vagy pedig nem? Jó, hát, lehet, kizárva, folytat... hogy ízé, hogy mit tudom én, Mozart, az Fender zongorán játszanám, vagy valamit, tehát, hogy szintetizáltat is használok. Már az De egy vál... pozitívum, ha legalább Igen. elkészülnek azok az elemek, a, akármilyen anyagból kész, persze a -e, hogy ez megfeleljen. Mondjuk azt elszomorít, amikor voltunk bent felújtottnak mondott házba, és akkor a mészk lépcsőfokra, ráteszik a járólapot, vagy egy terrazzó burkolatról, hogy ráteszik a járólapot, ami maga idejében is gyönyörű, még mai is szép a kopott patinájával. És egy olcsó olcska, járólappal leburkolják az egészet, és azt is rossz és csúnya minőségben. Ezt miért csinálják? Ez abszolút értelmetlen, El se tudjuk hívni, fel tudjuk folytani. Hát hogy baj veszélyesen kitudálják érdesíteni. És akkor rábízzák a jó bocsánat, hogy így mondom, hogy jó meg, és a Józsi megoldja. É ahol én laktam, ott ez valósult, hatodik kerületben a szoncában ott volt egy ráépítés, amivel alapvetően nem volt probléma, tehát úgy, ahogy kinézett, de ott pontosan ez valós meg, hogy egy harmadosztályú metlakival burkolták a, az ilyen működő, meg ilyen burkolatú ö, ö, lépcsőt, és ott még olyan szinten, hogy szint, tehát egyszerűen a lépcsőni ott véget ért, ott volt egy filmkeret, látszott, tehát hihetetlen igénytelen, és akkor már a átadás után, nem tudom, két héttel bejáratnál már, már föl volt jó a járólap, tehát valamint Ugye itt jönnek szóba ezek az új anyagok, van az a ragasztott, lábozat burkolat, ez is ott a Szondi utcában kerítésre fölkerült mintelem. Hát ez egyszerűen elképesztő. az oda nem kerülhet nem való oda. Vagy mondjuk egy, az ami tipikusan vidéken is elterjed, de sajnos itt a belvárosban is látható, az a erőltetett, ilyen kővágott küllapok, amelyek egyszerűen idegen anyagok itt abban a formában És ilyen vékony, is. szóval igen, kérnek, egy a... könyörködés betördik. Igen, igen, tehát... Saj ezért mondtam azt, hogy sajnos a Budapest rehabilitációja ilyen problémákba is ütkezik egybe. hogy szakembergár, nincsen meghozzák. viszont, ha szóba kerülne egy hosszú távú program részeként, mondjuk a belváros folyamatos megújítás, ez bizonyos sok száz vagy akár több ezer embernek is adhatna folyamatosan Az éveszség, hogy nektek nem a műemléki hivatalban, nyilván ezt el oda kell vinni, de amit mondtok, egy jó lépéssel túl léptünk, mert ez már egy ez egy sokkal komplettebb gazdasági csomagnak lehet a része. Így van, mi ezt szeretnénk... Tehát ezen tovább kéne menni a Műemlék Hivatal, mert Igen, ez biztos nem azért hatása. Ez a, hatás. a CIVI Kerekasztal, ez többek között erről is fog szólni, amit fogunk csinálni, hogy bizony ennek meg kell vizsgálni a gazdasági vonzatait, mi ennyi munkáját lehetne teremteni, mennyi pénz uh, fordulna meg, hogyha elkezdődne egy átgondolt fejlesztése, felújítása a belvárosnak. És... Uh... Egyébként még azt nincs kizárva, hogy a modern építészek is elgondolkoznának, hogyha a rendelkezésre áll egy, egy specializált, művészi képességű szakembergárd, akkor ők is bátrabban terveznek olyan dolgokat, amik, amik inkább esztétikusak, mint az, hogy a katalógusból dobjanak Igen. oda valamit. Itt a műsor első felében elhangzott egy olyan mondat, hogy a beruházó az, a, a, ahhoz alkalmazkodik, ami megvan neki engedve. Ezt is hallottuk a Kultúrás örökségvédelmi Hivatalnak az egyik emberétől, hogy volt, aki bontani akart egy épületet, és helyére akart egy másikat, és ott szigorúan azt mondták neki, hogy nem, és ez az ember meg is fogadta, hogy nem, csak ugyanúgy tett rá egy szintet, és szépen felújította a lakásokat, átalakította, és utólag beszéltek vele, hogy ez is üzletének neki abszolút -e megérte, csak. Ő az az üzletember volt, aki a mert ezt komolyan vette, és nem azt mondta, uh -huh. hogy most lerombolom, és e, vállalom a bírságot. Mondjuk ebben az is benne van nekem legalábbis az jön ki, és ha mondjuk hát ez valószínűleg világjelenség, de hát a magyarokra is ugye jellemző, hogy először is akik üzletbe fognak, maguk nem túl tapasztaltak, Tehát akárhogy csőrük-csavarjuk, hát jó részük bugris a témához, tehát, tehát valahonnan volt egy kis pénze, vagy ügyeskedett, és, és most ő beruházó lett hirtelen, de se ízlése, se műszaki képzettsége igazából nincsen hozzá. És emiatt elképzelése sincs. Tehát nagyon könnyen olyan hétköznapi, hogy mondjam, ilyen Ilyen szólamoknak fölül maga ő is, hogy hát sokkal drágább felújítani, mint újat készíteni, és a többi, és a többi, amit szoktak mondani. Ez mondjuk tipikus esete, igen, amiben nem hiszünk. Pont emiatt is fogunk hamarosan legalább próbálni készíteni egy ilyen, tehát fel fogunk keresni a felújított cégeket és ilyen beruházott cégeket, hogy legyen egy ilyen összehasonlító statisztika, hogy valójában mi is igaz. Azt nem tudjuk egyszerűen elképzelni, hogy mondjuk négy épület tömb, a négy-három-négy emeletes épületemnek a bontása ö, ö, valami, tehát hogy a felújítás helyett a bontást választva, hogy az, ö, tehát egy új épületet odaépítve, hogy az olcsóbb lenne. szerintünk ez nem igaz, elképzelhetetlennek tartom, hogy mondjuk azoknak az épületeknek a felújítása többbe kerüljön, mint ami azoknak a helyére fog épülni majd később. Tehát ez is egy ilyen, ö, tehát elterjedt ilyen, vagy a média által elterjesztett ilyen, ilyen tévhit, hogy többbe kerül Ebben is mi nem hiszünk. Közben, Közben. Vagy csak egy, egy, egy dolg eszeméltött, hogy, hogy van Magyarországon egy nagyvállat, ami ilyen önindítókat, vagy nem tudom miket gyárt, és egy, egy egész gyár azzal foglalkozik, hogy felújítanak alkatrészeket. Tehát Mercedes, ez nagy, márkáknak az, ők adják ezeket újonnan is, és vissza is gyűjtik, és felújítják, és ez, ez bekerül az alkatrészkereskedelemmel, de ezek első osztályú ö, minőségű alkatrészek, amiket bárba a garanciával be lehet szerelni, de mivel egy csomó olyan eleme van, drága eleme, mondjuk egy forgórész vagy nem tudom micsoda, ami, ami gyakorlatilag 50 évig jó, nem fog elkopni, jó. De, de mondjuk tíz év múlva, mint tudom én, megszakad a tekelés vagy valami, és akkor azt, azt felújítják, hogy ez, ez megéri egy multinak? Na, Annyira megéri, hogy egy egész gyárat működtet, aminek folyamatosan van uh, munkája. Itt jön ebbe a szabályozók, hogy uh, olyan nem csak jogi környezetet kell megteremteni az értékvédelemhez, hanem a gazdasági környezetet is meg kell teremteni. Ezt tehát nagyon fontos, e, hogy próbáljunk hogy valami ne mutatni. Ne érjen meg. meg egész egyszerűen. Tehát, mert lehet, hogy a, a gazdasági környezet olyan, hogy a filére kell el lehet, el lehet helyezni azt a rengeteg törmeléket. Például a Csehországban azért nem bontanak, mert iszonyatos drága lerakni a törmeléket például. Ez, ez egy visszatartó erő. Sokkal visszatartóbb, mint bármilyen jogi szabályozás. Na most így az építőanyagról eszembe jutott ugye most nálunk egyfajta reneszánszát az a bontott építőanyag is. Ez is többféle veszélyt Vidékre, Vidék esetében hallottunk olyan konkrét esetről, hogy egyes falvakban ilyen svápházakat egy-egyben megvettek belgák, és kiárosították belőle a, a nyilátszárokat, és utána ott hagyták az épületet kifosztva. Tehát ez is egyfajta ilyen újabb jelenség lehet, amely még lehet indoka mondjuk a bontásoknak bizonyos esetekben. Uh -huh. Viszont visszatérve így, erre a gazdasági részre, tehát nem csupán ezt a javaslatot adtuk le, hanem szeretnénk valóban olyan konkrétumokat ráhozni, amelyek alátámasztják az álláspontjainkat is. Tehát ilyen pénzügyi részről is majd. És említettet, hogy még van más témájú javaslat is Budapesten kívül, amit esetleg szívesen megosztaná a hallgatókkal. Uh, igen, hát uh, ugye a fiatal, ennek hidők egyesülete az hát országos, Magyarország működési területe, és ugye Dabasról származik a szervezet, tehát oda is jelentve, bejelentve, és ott sikerült a Dabas önkormányzattal egy olyan példaértékű együttműködést létrehozni, amely tulajdonképpen ugyanaz, ami Budapest esetében hiányzik, tehát Attunk egy javaslatot ott egy 100 éves polgári házra, egy eklektikus polgári házra, amely országos védelmre nem, de viszont helyi szempontból jelentős volt, de sajnos ezt lebontották. Úgyhogy ott beérkezett az önkormányzathoz tőlünk egy javaslat, de az a hivatali bürokrácia miatt az a felső vezetéshez nem jutott el. Valahogy a tulajdonos fülébe jutott, hogy, hogy mi mit szeretnénk, és térközepette a ház eltűnt. Erről én hirtelen értesültem, ezután én egyből írtam a szervezet nevében a, a városvezetőnek, a polgármesternek hogy hogy mi, hogy történt, hogy, hogy, hogy ez tehát az önkormányzat, hogy adott engedélyt és utána egy ilyen személyes egyeztetés során derült fény arra, hogy egyszerűen hogy fiókba került a javaslat, és, és így a bürokrácia megölte. Ezután megállapodtunk, hogy, a, hogy az Egyesület elkészíti, a Vasváros építészeti értékletárát, ez, ez a nyáron meg is történt. Tehát az ott lévő... Körülbelül 40 műemléken kívül még 30 olyan épületet jelöltünk meg az önkormányzatnak, amely helyi szempontból jelentős. Na most ezeket, leadtunk egy olyan helyi építészeti és természeti értékekről szóló rendelettervezetet, amelyet a önkormányzat némi módosítással már el is fogadott, tehát megszületett a jogi háttér, mert eddig ez sem. Létezett. Ez szintén egy felvetendő kérdés, hogy, hogy az önkormányzatoknak a többsége ilyen nem rendelkezik. Mondjuk egy tehát... Dabassról, ugye képzelni, mert valahogy Dabas olyan uh, város, tavas. Igen, igen. Olyan, olyan városnak tűnik, ahol senki nem tudják elképzelni, hogy mi emlékek lennének. Dabason pedig a Kárpát-Medencében, sőt Európában egyedülálló módon, tehát 30 klasszicista kúria a mai Elképezte. napig, amely formálásában, a stílusában, <hül> tehát ilyen nincs az országban Aha. több. Szerencsére ezek fennmaradtak, öt, néhány épületet bontottak le. Ö, visszatérben, tehát elkészült ez az építészeti érték, tehát most ott tartunk, hogy a 30 épületből tizet már felmértünk az egyesület tagjaival, amelyet többségében építőszaggatók ö, végeznek. Tehát most adtuk le januárban 9 további kúriára helyi védési javaslatot ezeknek a helyrehozatali tervjavaslata majd a nyár folyamán fog elkészülni, mert ugye ha egy épületet helyileg védelem alá helyeznek, akkor ugye kell utat is mutatni, hogy, a, hogy mit védje az önkormányzat, vagy, vagy a tulajdonosok számára milyen lehetőséget mutasson, hogy hogyan és miként újítson, valamint létrehozzuk a városnak a tabló és maket kialítását. tehát tehát a városban található építészeti és természeti értékeket szeretnénk bemutatni, valamint elkészítjük ennek a 30 a 100 léptekű léptékű makettjét is, amely igazából fog egy olyan képet adni majd az odalátogatóknak, hogy, hogy mégis milyen értékről van ott szó Mert ugye erről tényleg valóban nem tud senki. Ez ismét egy problémát feltette, hogy Magyarországon a turistikai, turisztikai útvonalakból bizonyos do sok dolog kimarad, aminek nem volna szabad kimaradnia. Tehát ez is hiány lehet. És talán lehet a tulajdonosoknak is egy. Egy ö, motiváció, ha mondjuk a háza tehát kap egy ilyen figyelmet, hogy jobban motiválja, hogy azt mondjuk megőrizze, felújítsa, mint hogy csak. Amikor ezt ti ott tapasan csináltátok, ez ugye először esőjött, azt mondod a fiókban. A nyilvánosságot ti annyira vetétek uh, igénybe. Na most. Mert nekem az jutott eszembe, hogy ha ez egyúttal mondjuk. Uh, köztudottá vált volna, nem tudom én, helyi tévé, nem tudom micsoda, akárhol, mint egy hír, akkor ez sokkal botrányosabb, hogyha eltűnik a fiókba, mert így hát volt egy beadvány bocs, hát eltűnt a fiókba. Mondjuk az volt a szerencsénk, hogy a polgármester úr ez miatt nagyon mérges lett, mm. és ő abszolút a mi pártunkat fogta, és fogja mai napig is itt Tehát a igen. értékvédelem területén. Mm. Úgyhogy ilyen szempontból ott uh, sikerült ezt így ezt a problémát, hogy így van. több dolog nem fog most már. Visszatérve így, így, így a médiára, ugye amikor a, a fővárosnak leadtuk ezt a védési tervezetét, én 120 helyre írtam ilyen médiumoknak, körülbelül három helyről jött megkeresés. Tehát ez ma nem hírérték, és ez ismét egy probléma, hogy van egy társadalmi igény, akár vidéken vagy a fővárosban, és egyszerűen a médiákon ez nem jut át. Az sem nem hírót, hírérték, sem... hogy, hogy egyetemisták olyan munkát végeznek, amit a hatóságnak kéne megtennie. Ez érdekes. Hát megeleve egy ilyen javaslat, mm. hát ilyen, ilyen nem volt, nem létezett. És nem is létezett. Ez áttörés mm -hmm. szemleletében és és, és, és mégsem, tehát hát a többsége 9 ban választ válasz semmi, Tehát itt tartunk maga, hogy, hogy ez nem jelent semmit. De basó lesz viszont még, még ilyen fizikai jellegű akciónk is. Ott van egy, ugye, egy református nemető, ami a helyi nevesi családoknak a sírhelyei vannak, amely szintén egyedi értéket képvisel. Sajnos az egyik kripta az ugye jelenző módon fosztva, föl van nyitva, és ezt szeretnénk majd a nyár folyamán a többiekkel így ezt visszazárni. Persze egyfajta ilyen önkormányzati segítséggel is, mert ugye nekünk is korlátozottak a lehetőségeink. A davasiak mondjuk úgy büszkébbek ma davasra, mint ezekkel a lépések előtt? Van ilyen visszajelzés? Ugye tudatukba került, hogy milyen értékek vannak a városban. Oh, na most ez így egy nehéz, nehéz kérdés. A loptálpatriata ez büszkeséget ezek növelhetik. Sokak büszkék arra, mi ott vannak helyben, de viszont ahhoz, hogy felnyítsuk a szemüket, ugye tisztában kéne lenni mindenkinek azzal, hogy a lakókörnyezetében mi leállható fel, milyen érték. Tehát ez is országos jelenség, hogy nem mindig vannak mondjuk tisztában. Hát ez fajta ilyen helyi identitás hiány is, hogy hogy valaki mondjuk egy településsel lakik, és nem tudja, hogy a szomszédságában egy híres építész tervez, állt tervezett ház, vagy egy vagy egy lakott, vagy egy író, vagy egy költő. És ez irányba is szeretnénk olyan lépéseket tenni, hogy helyben majd előadást tartani. Szeretnénk erről a, a kiállítás anyagról egy, egy kiadványt, akár egy könyvet is megjelentetni, hogy ez, hogy ez beivódjon a köztudatban. Sőt, én ezt is szeretném elérni és ez a rendelettervezetben is benne volt, hogy valahogy ezt a helyi oktatásba beemelni valamilyen mm. szinten, hogy, hogy az új generáció már úgy nőjön fel, hogy tisztában legyen az értékekkel, és akkor már-más szemlélet fog ezekhez az értékekhez nyúlni. Mondjuk ezt most meg sem merem hogy Budapestiek, hogy vannak ezzel a kérdéssel? Hát szó volt róla, hogy nem örülnek a vontásoknak, esetek túlnyomó többségében, ez így van. Amikor a Király utca 40 alatt előtt tintedgettünk, akkor jöttek oda a házból, lakók, hogy mi ez. És mondtok nekik, hogy te fogja bontani a Igen, nem is tudták? Hát ez felháborító, mm. akkor ők is merénkának. Szóval egy is ellenzően nem tudtak róla, meg a mások a azonnal. Mm. Tehát ritka eset. Volt egy példa is, de hát ott etnikai összetevő volt a dolognak, hogy jobb lakásra vágytak, és úgy gondolták, hogyha kibontják őket onnan, akkor majd az, az jobb lesz. De ez, van egy ilyen összettevős. Annyi van, de... erre rájátszott a beruházó. Hát igen, igen. Sajnos ma Magyarországon azt tapasztaljuk, hogy az embereket így igazából nem mozgatja meg az, hogyha az építészet értékek pusztulnak, viszont, hogyha indirektben rákérdezünk, akkor általában nem szoktak azzal egyetérteni, hogy elpusztítják őket. Uh -huh. Van egy ilyen furcsa kettőséggel dolgoknak. Uh -huh. És arra, hát persze jó, nyilván nem lehet mindent elvárni, de, de ugye említettétek, hogy a, az emberek többsége inkább elutasító a modern, belterjes uh, építészeti egy alkotásokkal kapcsolatban, de vajon, vajon lehet -e érzékelni azt, hogy, hogy mondjuk úgy az átlag embernek, ha van egy, van egy olyan Tényleg van -e egy olyan érték mércéje, hogy, hogy, hogy tényleg a minőségre tudja tenni a, a szavazatát, vagy pedig azért a, mert azért a gagyi is rendesen el tud uralkodni, most ugye? Kérdés, hogy az emberek mit értenek minőség alatt, mert ez is felvethető. Ez lenne a szakma Mert, mert, mert ugye a, a modern lakóparkoknál ugye jellemző ez a papírszerű artó, például csak ilyen alapvető dolgokat mondok, fény, laminált parkettől, lehet, hogy egy, egy ilyen korabi házból odaköltöző embernek azt számít értéknek, minőségnek. Ha nem igaz, mert ezek ugye mú, tehát rendkívül hava, hamarabb volnak. Az emberek nem is, is, is nincsenek tisztában azzal sem, hogy azok miből vannak, meg mi, mik azok az anyagok, nem? Hát igen, és tulajdonképpen azt látják, amit így a cég a kirakatba tesz, hogy az csillogvilog és egyéb, de majd a későbbiekben fogják tapasztalni, hogy, az, hogy ez nem olyan minőség, mint, amit, mint amire ők számítottak. Uh -huh. Tehát, hát igen. Le... A, a sok műanyag. Még ami nem is annak látszik, például a hogy gyakorlatilag az csicsás felülettel megrajzolva, de valóban semmi köze a fához. Tehát, és a műanyag festékek, amelyek ugye könnyen hangerezhető, de műanyagból van, most és lehetne folytatni a sor. Vidéken volt szintén egy, most erről a műanyagról eszembe jutott egy, egy élő például hogy egy klasszikusista kúriából, tulajdonos kidobta a kétszárnyú fajtókat, fa aminek az égegyet a semmi baja volt, és műanyag ajtóra cserélte a beltiréket. Tehát ilyen téren érdemes elgondolkodni, hogy mi a minőség. Mert az, aki tehát saját maga ellensége, tehát ez már tényleg ez is túlmunkat. De benne biztos vagyok benne, hogyha, ha az általa tisztelt három-négy ember oda bement volna, és azt mondja, ó, oh, milyen szuper ajtód van, hú, el, akkor nem cserélte volna ki, de ő csak csak azokba a házakba ment, amik újonnan épültek, és ott hát ezek ezzel épültek, és azt úgy ide jó nektek, is és egy trend a trendi, nyikorog, ez a trendi. De az iskolában például semmiféli ilyen nevelés nincsen, hát van még van, van még egyetemrajz, még művészet történet? Ö, hát nem az egyetemen ugye, hát van, de én, de most én inkább az általános iskolára gondolok, mert de a gimnáz. De Na most jön. nagyon fontos volna olyan tantát, hogy a vizuális kultúra ez rendkívül fontos volt, ez minden szinten az oktatásban, mert ez, ez alapvető dolgok, hogy egy, mert nem csak szakemberek, vagy építészek, vagy, vagy ö, hasonló karibedő emberek döntenek erről, hanem hétköznapi emberek alakítják a házaikat, festik, bővítik, fejlesztik, és ha, ha, ha kialakul egy olyan, Íz és ficsam példát mondok, hogy nem tudom, kapujoroszlános ilyen kék tető és házak épülnek, azért az elszomorító, ha a magyar vidéket ilyenek fogják ellepni, mert pedig erre sok példa van. Tehát kellene alapvető, ö, szín, ö, tehát a legalsóbb oktatási szinten is egy olyan vizuális bizu, oktatás, amely. Olyan irányba terelni az embereket, hogy ne ezek a lehetetlen anyagok, színek vagy formák valósuljanak meg a későbbiekben. Sajnos ez megint egy ilyen társadalmi kérdés, hogy az emberek évszázadokon keresztül mindig az alsóbb társadalmi csoportok mindig próbálták a fölötte levő társadalmi csoportokat másolni, hasonlót készíteni. Ugye általában azért művelt vagy világot látott közönség volt, akit próbáltak másolni. Most viszont sajnos a 20 évvel a rendszerváltás után a frissen újonnan meggazdagodott emberek sajnos sokszor kultúra nélkül vagy, vagy semmi háttértudás nélkül építenek csicsás palotákat. Mm -hmm amelyek viszont a vizuális kultúrát rossz irányba formálják. Mert mindenki szeretné egy kicsit hasonlót, mint annak a jó módo embernek, és ezek eldeformálják, rossz irányba viszik a, az egész vizuális kultúrát, és rossz irány mutatnak te ebben még áll, az is benne van, hogy, hogy a, szerintem itt az amerikai fejlődésselet kellene, hogy tulajdonképpen a... Ez az új gazdag réteg lett gazdag, hisz a, a dolog természetén fogva, mint ilyen e, földfoglaló, hódító, e, új kívások után menő emberek e, nem egzisztenciából nem mentek, hanem ott teremtettek egzisztenciát, nagyon sokszor mindenfajta e, mélyebb műveltség nélkül, és ha megnézzük az amerikai hát az, az milyen alatta van a, a, az európainak, de még olyan téren is, hogy az autóik hogy néznek ki, meg minden, tehát mondjuk elég sarkatos probléma, hogy mondjuk éveken keresztül főműsoridőben győzik el belső lakását lehetett nézni az országban, úgyhogy... Erre többet nem mondani. Egy ilyen negatív lábnyomot hagyott az évtészetben. Mi ezt utánozzák? Hát sajnos sok esetben azt A látjuk, hat? hogy igen. Tehát is sok példát lehet Mert igen. mondtad, hogy győzik egy poén, tehát mondjuk az... <gül> hát igen, ahhoz hát az, az, az kell egy Aha, értelmi igen. szint, igen. hogy poénnak <gül> tartsuk. És hogy van ez a felsortotásban? Most beszéltünk ugye a... Na most igen, a... A felsőoktatásban, hát nálunk az egyetemen építészképzésen például ugye van kézirás, van négyfél év építészet történet, szerencsére most már ebből a negyedik fél a műemlékvédelem, a magyar műemlékvédelem, ami már végre van, de még mindig rettentően kevés, és most már végre van szintan, tehát kezdenek-e felé menni a szakoktatási intézmények, de még mindig nagyon felületesen, tehát sokkal jobban kéne és mélyebben kéne ezt oktatni, mint ahogy most oktatják. De most még visszatérnek itt, az, az Egyesület és az Egyetemünk között egy olyan, próbálunk egy olyan együttműködést létrehozni például a műemlékvédelmi tantájból, hogy, hogy ne fősleges hallgatói munkát adjanak ki az oktatók, hanem próbáljunk együttműködni az Egyetemmel, az Örökségvédelmi Hivatállal és civil szervezettel, mondjuk Budapest építészeti érték elkészítésében készítésében egy ilyen hidat képezni, hogy végre az a rettentő sok energia, ne fiókba menjen és a szemétben, hanem amit mondjuk az adott önkormányzatok fel tudnak végre használni. Mert ti megvoltuk voltak győződ, persze nyilván, mert ti ezt a munkát és jó visszajelzést kaptatok, hogy egyébként egy egyetemi hallgató általában alkalmas arra, hogy, hogy egy ilyenfajta hogy mondjam, érték őrző munkában részt vegyen, tehát a, a képzés lehet olyan erős, hogy ezt a... mert ugye ez neked szeme is kell, hogy legyen annak, aki csinálja. Így, így van, tehát általában nem, tehát ez olyan személy kell, aki e felé nyitott vagy érdeklődik. Uh -huh. Bár én úgy tapasztalat hogy például vannak olyan hallgatók, akik kezdenek így érdeklődni nálunk, akik korábban így, így nem nagyon tanúsítottak érdeklődést. tehát ahogy így látják a munkáinkat, akkor egyre nagyobb. Lehet, hogy csak ő ezni szeretne, vagy, vagy éppen rajzódni, mert ő ezt, ezt szereti, de már ez is rettentő sok segítség. És ami fontos, hogy így például ez az át, tehát az áthidaló feladat, amit szeretnénk, ez viszont, tehát kell egyfajta ilyen útmutató, mert nem mindenki tudja így, tehát aki nincs ebbe, benne mélyebben, ahhoz viszont kell egy ilyen útmutatást adni, hogy hogy és miként vegyen részt ebbe az vagy vagy ilyen munkákban. De ehhez azért az adott oktatók tudnak segítséget nyújtani. Tehát a tudásod megvan, csak nem feltétlenül jó irányba van fektetve az energia. Egyébként az egyetem partnernek mutatkozik, és most nem mondja el, vele a sorsodat rontod, de azért kíváncsi vagyok, hogy mi az alapállás. Igen, az egyetem, tehát ilyen téren mondjuk, ha szeretnénk valahol egy ilyen előadás konferenciát tartani, akkor átadja a dísztermet, adnak projektort kivetítésre, mm -hmm. akkor én szoktam konzultálni építészet -történet tanára, vagy akár a tablótkat, amiket készítünk. Tehát így mondhatjuk, hogy tulajdonképpen így támogatnak minket. És a tanárok azok mennyire mondjuk lelkesek abban, hogy esetleg részt vegyenek benne? Mert hát ez az ő szakterületeket is jelentősen érinti. Konkrétan így részt nem vesznek benne, viszont így... így Mentorálnak tehát titeket? Elméletben igen, így, így segítenek és uh -huh. esetleg tanácsokat adnak, ötleteket, tehát ilyen téren tudnak segíteni. De úgy, hogy konkrét munkába bekapcsolni, már, mint mondjuk egy ilyen javaslat elkészítésében úgy már nem. Uh -huh. Ezt most csak azért vagyok kicsi, mert én ebben érzek egy, talán nem tudom, én úgy gondolom, hogy lehet, hogy ez egy generációs probléma, tehát magyarul nagyon leterhelt, Ö, emberekről van szó adott esetben, Így akik, ö, akiknek a, a, a tanítás és valószínűleg a szokásos többszörös állás, mondjam, ami a felsőoktatásban elterjedt, hogy egyáltalán meg tudjanak élni, az, az kiveszi az erejüket. Így van, sajnos ez igaz, ugyanis nálunk is ez a túlterátség járvizód, nálunk még ez pluszban meg van fejelve azzal, hogy egy 600 főre tervezett épületben 2700 hallgató van. Ó Isten! Tehát, tehát, hát igen, ilyen téren súlyos a probléma, és így érthető, hogy az adott oktatók, ha szeretnének, és miért nem tudnak minket mélyebben segíteni. Mm. De például kaptunk lehetőséget, például órából mondjuk pont a klasszicista be tudtuk mutatni a hallgatóknak, ami már ez is sok segítség, hogy végre a hallgatók felé információt eljutatni. Mm. Tehát ilyen téren, amilyen eszközük van, úgy, úgy segítenek. Mm. Egyetemen mennyire beszélni Alma materről, tehát az, hogy közösség, mert erről is hallottam, még ott is rosszat is, hogy van, ahol csak a kredipontokat gyűjtögetik, és Igen, kész. ez sajnos igaz, és ugye ez a BSC rendszer ez rendkívül káros, ezt hallgató és oktató is látja egyaránt. Ez a, ez a polonyai. Polonyai. A polonyai igen. rendszer, igen. Tehát ez mind, tehát én is ugye tehát részt veszek, Tehát Ez én... egy angol-amerikai rendszer, nem? Ez a kétszintű diploma. Hát így az igen. alapelvek, tulajdonképpen igen. Uh -huh. tehát, tehát ez a bolonyai rendszer, ez a BSC például, amiben én is tanulok. Ez rendkívül szépen. BSC-et is jelent? Tehát ez egy alapképzés, most ugye a konkrét, tehát az angol fordítást, azt most így nem... Ez a BSA. Nem, BSC, és utána van egy tehát egy alapkézés és egy mesterképzés. És még valami tovább egy ilyen doktor. Az egyik a bachelor, a másik meg a master, szerintem. Ez minek felel meg, hagyományosan? Na most, mert ezt biztosan ugatjuk, mert egész más rendszer volt régen. Ez ugye... Régen volt a főiskola, most természetleg ez a ez a BSC felelne meg neki, de a piacon igazából nem lehet tudni, hogy megfelelne neki. Te régen majd... volt az, hogy volt üzemmérnök, meg mérnök. De mondjuk tanárban nem voltak ilyen fokozatok. Az oktatás is egy ilyen külön órás beszélgetés, megérne, vagy még többet. Visszatérve ez rendszerül, tehát szép a hallgatóságot, nincsenek azok az osztályok, amelyek régen voltak, megnehezítik az összedolgozást. Hihetetlen mértékű lyukások vannak, tehát hogy negyedévesül, első éves tantárgyon például. Vagy, vagy éppen fordít, vagy az első éves fölveszi már a harmadéves tárgyat. Tehát így a tárgyaknak a felépíthetősége sem követhető így a józan szerint. Ez mm. is probléma. Van egy előkövetelmi rendszer, de úgy hiszük, hogy abban is vannak problémák. Akkor az építész oktatásban például hiányoljuk, rendkívül hiányoljuk legalábbis egy hallgatóként a gyakorlatot. Tehát, hogy úgy ki hallgató onnan, diplomával, hogy nem végez gyakorlatot. Hát nem fog tégy át a kezében. És azért ez elgondolkoztatja az embert, hogy, hogy hova tartik mondjuk egy vagy. Hát az ilyen legfeljebb tíz évet le kell húznia még egy egy menő építész irodában. Még azért is így van, mert 5 éves gyakorlat szükséges ahhoz, hogy építész Igen, jogos, csak akkor egy olyan érték, hogy. mert ugye jellemző nálunk, hogy a 4 éves az alapképzés, de minimum 6-7 évet ott vannak a hallgatók, mert nálunk olyan van, hogy egyszerűen uh -huh. ez az alapképzési szám. És ahhoz még ez az jön... államnak is akkor sok pénzbe kerül. Többek között ezért akarják most ezt a vizsga számot lecsökkenteni, és a uh -huh. többi dolgot is szigorítani. Igen, csak ez mondjuk intézményenként változik, hogy milyen tudod, mert Már az egyetem is között is hihetetlen szakadék vannak, szakadékok meg a szakmánként Mikor végez valaki egy ilyen rendszerben, hogyha ez így megy? Hát milyen? ugye ilyen hat, hát minimum hat éve négy híváját, akkor utána még öt éves gyakorlat kell, még, még ha nem ezt rézik, tehát ez senkinek nem ér meg, ezen is változtatni kellene és bizony meg kéne már reformálni tananyagokat és a szak szakoktatásban. Nálunk is bizony előfordul, hogy, hogy olyan anyagokból tanulunk, amelyek már elavultak, lehet, hogy már nincsenek is a piacon például építőanyagok. anyagok. Tehát hihetetlen rugalmatlan mondjuk az oktatás, legalábbis ez a... Persze van kivétel és nem általánosan értendő, de, de sürgősen változtatni kéne, mert amíg ez nem változik meg, akkor az építészet az nem fog megtalálni, mert menni, és fontos volna, hogy így korábban volt egy építési minisztérium felállításai uh -huh. szerintünk, aki koordinálhatná jobban mondjuk a szakoktatást, vagy a szakmát. Tehát nincs ez az összekötés, tehát van egy képzés, amely többségében nem megfelelő, vagy nem teljesen megfelelő, és van egy szabad piac, ami aztán azt csinál, amit akar tulajdonképpen. Hát szerintem egy újabb beszélgetés kezdhetnénk erről Igen. a témáról, de hát mi a mint tudjuk, a legigalmasabb részni kell abba hagyni, vagy a következő adásnál is a krisztet hallgatók ide csavarják a rádiójukat. Én megköszönöm a... A, hát mondhatom, kedves kollégáknak, mert végül is magam is... Kecskeméti, Norbert és Bökönyi levetnek volt Hogy hogy eljöttetek, és nem tudom, más, mert sok sok sikert kívánok az elképzelések megvalósításához. Köszönjük szépen, és a lehetőséget is. Búcsizik önöktől. Gunzia Gábor.